Ja, varför bor de inte här i Malmö så de slipper alla de här resorna? Ja, då är vi ju inne på själva problemet. De vill ju inte bo i Malmö eftersom Hjelma Reipal har förstört och fortsätter förstöra hela den staden. Han kör ju själv ut ur befolkningen från Malmö ju. Ja, var, varför, han kan ju fråga då väl ingen borna varför de inte vill bo i, i Rosengård? Ja. Yeah. Ja, eller varför de inte vill bo i södra innerstaden? Mm. Ja. Ja. Ja. Äsch det där handsome har förstått stauden med hela den här islam i seeringen och kalkolack i seeringen. Ja, då något brudte. Ja, o Brutschliheten här och vi hur går det förresten med dig, ditt projekt om att eh, försöka uppbacka Brutschliheten i Lindängen. Lindängen? Nej, var... Hylje. Hy Ja, Julia. Ja. Jag jag ska, jag ska uh, lite senare då uh, feinkutsar det faktiskt och uh, ta ta ta då om uh, så att uh, vi ska ha ett möte nu på söndag klockan 8 uh, på Bellevue park. Ja ja. Och menar att uh, så att jag, uh, när jag när jag kommer dit där då så har jag alla pusselbitar på plats och efter det mötet så ska jag ta kontakt med den som jag träffar i måndags och Yeah. Uh, ja, jag är med Slottylta på fredag och sen så ska det väl sätta Ja, här är en igång i Malmö vägfall. Yeah, uh, uh, <coughs> ja, och det sprider sig. Ja, då kunde stadställe till kan man fråga, ja, finns det någon liknande brötlighet i Vellinge og Luma och Staffan står på Svedala och alla de här kanske mynden, ja. Ja, nej, nej, lite lugnare. Nej, jag har inte hört talas om dig i alla fall. Det... Jo, jag, jag jag var faktiskt på ett ställe i i Teilstad som såg rätt så oförstört ut, men det är väl barnslig fråga, det var mellanhälden. Ja, ja. Så att där låg en synasappat och annat bra ut och jag med en snickare man som bodde där väldigt fint att och bo och och ja men att det är väl bara en uh, innan uh, de kommer dit också för det, yeah, det har ju spridit sig som, uh, av från stadsdel till stadsdel ja, sen skyller Wilma maj på att det har kommit så många studenter som bosätter sig i Malmö för att de ska då studera och de har väldigt låga inkomster de har nästan inga inkomster alls så därför drar de ner genomsnittsinkomsten i Malmö men Lund då, Lund har ju haft studenter i hundratals år där. Har det varit ja men då måste jag göra ett inlägg för att uh, uh, som student uh, får man en viss summa och uh, uh, den den den kan man fixa sig någorlunda på. Ja, men... Och kan man kan inte leva något lyxleva? Nej, men, men... Att, uh, man får man, man kan få ihop men Claude ja men då fördelas de här pengarna och, och går ut på fredagar och kanske smäller 500 eller 1000 spänn. Jag är nu klarar att femma ju suktar hela månaden och nöjer det med så så menar det det gick som att kan inte leva något lyxliv på de pengarna. Nej men du förstår att en stolla helt utav dig det, det är lån och det räknas inte in som inkomster de räknar fram den taxerade inkomsten. Nej. Så den taxerade inkomsten dras ner och man har många studenter men det har ju lund och lunda och inte tappat i skatteförmögen under de här åren men <skratt> Maulme har gått ner ifrån 97 till 87 procent. Han har ju själv, han har han har ju själv talat barnformell med högskolan ju. Ja, visst, men där har de fått lägga ner i ju. Ja, jag gick faktiskt, uh, uh, jag en ämråvdelningen ju. Det är ju inte faktiskt eh jag behöver den så ska tänka för hur vänt till som att eh där där är ju många i rim och den var väl ej för uh, fördomvärden är ju bra va, för att uh, Men att normalt uh, men vilket är uh, så så uh, bleigt också ren Det uh, ja, varför har man får jobb på såna utbildning. Inte ett dugg. Naja. Jag gör det blir alltså socialsekreterare eller något annat välsamvete uh, på det. Ja, man kan vara kanske bli mångfaldskonsult. Ja. Yeah. Men att uh, det det den den den kan jag säga rakt av att den blir ju ingenting på. Nej, jag känner skyldigheten på att ha flyttat hit folk ifrån Danmark och så jobbar de i Danmark och betalar skattar och jobbar Sverigereglerna i Danmark. Och själva då Malmö inte någon inkomst ifrån dig. Mm. Nej, men var varför uh, bodde man inte här och jobbade här? Ja, det är därför har jag för lite jobb. Varför ska fan inte fram jobb då? Mm. Nej, men det är ju många, många, det är faktiskt många här för framförallt på Malmö som också pendlar till Danmark. Ja. Just jag förhopp jag ser någon hel del här på där jag bor som faktiskt gör det. Ja, men varför jobbar de inte här? Ja, det er tuffet al jo. Ja, det er derfor at det er ikke jobb med så kan lønors, utan de tar hellre reiskostnader en et velbetalt jobb i Danmark. Ja. Men det beror jo just på att han han har inte begrepet det at en tétort ekonomiska ekonomiske men det han spelat bort for Malmes del. Ja. I Stockholm går det jo oerhört bra ja, uh -huh. Göteborg går bra, men Malmö, Malmö är alltså den kvarnsten som drar ner hela rikets skånor svårigt ihop i den ekonomiska gången och därför gäller det nu att så fort som möjligt avsätta Ilmar Reipalu. Ja, det det måste ju folk bli vakna för för det alltså det kan man ju liksom det, det måste man ju vara vaken för att han måste vek. Ja, och då kan man vara med nu redan i, i kyrkevalet Genom att skriva uh, Islampartiet Ilmar Reipal På blanka valseg Ja, det kan man göra Eller ja, vad man vill Och du Benny, vad ska jag skriva upp Får önskemelodier för dig Ja, vi, vi får skriva uh, vidare På uh, Anna Mia Barbe För att, uh, sen så kan det vara Ett minne blodt Ja, ja, då kommer der uh, Ja, jättefint Okej, okay, ha en bra Tack, hej hej Det tackar vi Benny för. Jo, jag ska också berätta dig att jag eh skulle försöka få tag på blanka valschellar i går till kyrkovallen. Det är ju fyra stycken. Vita utan streck, blå med ett streck, röda med två streck och gula med tre streck. Och där ligger ju såna valschellar i röstrokalerna men jag tänkte här behövs ju flera 700 utav varje sort behövs så jag vände mig fick tips om dig på ett ställe vände mig till Svenska kyrkans valnämnd i Malmö och bad att få för Skånepartiets räkning 700 blanka valsedlar utav varje sort men jag så det kunde de kanske inte direkt så bevilja därför deras kental var ju begränsat Men de skulle höra med valnèmdens ordförande Kurt Jacobson. Och han meddelade då via sitt ombud på platsen att det gick inte. Han hade kontaktat <coughs> vederbörande i stiftet. Och vi kunde inte få så många valsedlar som 700 av varje sort för det tillät inte <coughs> deras lager. Ja men så jag åtom om vi inte får dig att skicka kan skicka ut det till våra medlemmar så kommer ju då medlemmarna istället att använda de blanka valsedlarna på eh pastorsexpeditionerna vid röstningen i de här vallokalerna och då går det ju åt precis lika många som om vi fick dem nu det blir mycket enklare och det så utom kanske valdeltagandet blir lite högre Men det argumentet räcker inte utan det står fast vid att vi skulle inte få 700 voltskädlare utav varje sort för att kunna stå på i varje till våra medlemmar. Och vad det då skulle rösta på, ja det frågade dominte de och du herr Jante heller svara att på därför det har dom de inte med att göra. De har ju blanka valskädlare just för att meni får skä kunna skriva det i vad de vill. Och det får dom de inte ta reda på det är ju hemliga val. Så jag fick jag gav från cirkans hus i går det ligger ju nere i folk vet kanske sjömansgården eh gamla bredvid gamla han kontoret eh, i centrala Malmö Det gick inte för sig Och därför ber jag nu alla Alla som har hört det här och förstår att vi har kommit då i lite svårighet Att besöka pastorsexpeditionerna När val pågår det mellan 10 och 13 den här veckan till och med lördagen känner det lite mer nästa vecka och där för sig säger sig mig så många blanka valsedlar ut av varje sort går och så kontakta oss på Skånepartiet så ska vi säkert ordna med så ni kommer hit. Sen ska vi eh använda dem för att skicka ut till våra medlemmar och vi behöver alltså 700 av varje sort. Där ligger säkert inte 700 fram ute av varje sort, men där ligger kanske 100 å kan vi på dig veset med eduktå trgetå mål mig arbete ändå får vi h helppa 1200 val siglag av isort. vi vill ju gärna av de härå malme kommenden. men det går bara att skicka alven i fån andra kommundennor så som jag har tidig så k kwitar rädag får här rösterna kommer ende och atträckna som är Det viktiga är att de kommer vält många val sig landare ste år isla om partie i et ilmar rypal Så kan nogen overklage valget, og da får de gå igenom alle valshedler en gang til, og da får de räd ut eller kan i alla fall räda ut precis hur många av valshellarna som gick till Islampartiet Ilmar repal ut oavsett om det var en vitvalskedel för någon församling i Malmö eller någon församling i USP uh, till exempel då får de räknad om där och i distriktsvalet så gäller ju både Skåne och Blekinge tillsammans och i det kyrkomötet så gäller det ju eh uh, Skåne och Sverige tillsammans så att de gula Och de röda varningsskilarna, de kan ju användas överallt ändå i alla fall i Skåne och Blekinge. Så var snälla alla som hör det detta och hjälp till. Telefonnummer till till, in till vårt kontor är 120212. När ni samlat ihop de här varningsskilarna så ring till 120212 och berätta var de är och men inte skicka hit dem. Så att vi har dem senast nu till helgen. Vi ska försöka bli färdiga med breven ut till helgen och posta dem på måndag. Då skall vi höra en melodi här och sedan så kommer vi kommer bingt fram. Och det blir en avåt melodi för den här önskad på ett kort ifrån Lund som jag ska försöka läsa upp dig också nu för halv 9. Lund Ramaran 09 står det. Happy days are here again limerick en tös i cirkusistan vas far var muhammedan chautil ilmar repalu jag är til shalu och juliga och karavan önskarhist tåb på kolla på kolla belas höjd Och det är Ulf El i Lund som skäldar så tänk vart. Hjätte tack för dig. Och den melodin har jag inte kunnat finna här. Men jag är vår tåb har vi ju ganska mycket utav. Den här gången ska han få sjunga med särskilt tanke på fågelsång som nu bereder sig på att återkomma. Han ska sjunga kärleken i rymden. Mm. Om kärleken Söngar var fågel Sin son Om kärleken drömmer Naturen Och kanske han Smyger till dig Någon gång Vem vet i en I ett smil I etern i rinden Där står han på strån Han skjuter Sitt gott en flug. Ul kennerm din inkierta den dit dan gaan je Arke, schön landen zum Marsch mit dem Donner und Donner. Horadiant soll ihr handeln gehen, fast du zille nur en. O ringar ett eko från himmelen till jorden om du vill höra vem den är som söker just dig o All right. Reportab Kärleken i rymden Då är klockan lite drygt halvt nio Det är torsdag idag Och vi ska höra fall Begängte med er Hallå hallå ja Ja hejsan hejsan Ja hejå Begängte välkommen hit Tack så mycket ja Jo eh, jag såg på Sydnytt igår Jaha De hade ett reportage eh, där om Det handlade om eh, Landskrona Och man berättade där att När den, eh, den här borgerliga alliansen Som nu står Landskrona de, Det är deras eh, Framstadberg löfte det var som skulle minska eller var för att arbeta för att minska brottsligheten i landskrona som ju har han skrivna har ju profilerat sig eh, över reliket som en eh, mycket svårt till brottsdrabbad stad Och, eh, Men menade ju kommer konstatera att man har sånt lyckats med det eh, när brottsutvecklingen har fortsatt den eh, kriminaliteten, eh, eh, är kriminaliteten är är där i landskrona på landskrona det är det alltså en småstad men man har alltså en bristhet som är som, som en storstad och man har alltså väl man har alltså förstärkt polisresurserna kraftigt i landskrona eh, men det har inte hjälpt och då eh, frågar man sig och då frågar man då till kommunalrådet som eh, som nu är högsta önset i avrådde här broder på och han gav då eh, lite mycket för mycket dim i förklaringar på det här sa att ja det det har strok den här kriminaliteten som man bruks sett fram i, eh, i i landskrona det några strukturella eh, orsaker en förändring av befolkningsstrukturen har önskvärd medelklassen har vänt landskrona ryggen och då ska man då komma till reda med fem skulle bygga fler bostadsrätter attraktiva bostadsrätter skulle man då kunna locka tillbaka med medelklassen. Men eh, alltså det verkte en verkliga orsaken till det här extrema tillståndet som präglade landskrona eh det behövde man inte möte på på ett tydligt ses i varför man gav så mycket diskreta antydningar, men eh, man sa alltså helt tydligt och klart ut vad det här brottet på. Och det som jag minns är så Det var bara svenska kronor 1990 eh utav eh, många industrinedläggningar och, eh, och det innebar att eh, människor som arbetade i landskrona så de har förlorat sin arbeten och de flyttade så att svenska har många tomma lägenheter och, eh, och det här var samtidigt som, som kriget i, i Jugoslavien pågick så det strömmade in av så har haft vilka människor från eh, Jugoslavien Och eh, de här migranterna, då hade man stora problem med att hitta bostäder till de här migranterna, men Landskrona hade ju hört många tomarbetare och så att det resultatet är att eh, migrationsverket är eh, placerade många migranter som då kommer ifrån Jugoslavien och inte minst eh, kanske i väldigt hög grad eh muslimer från Kosovo, eh, Albaner och de placerandes i eh, Landskrona. Och eh, Eh det resultatet som den här är till var placeringen utav så gott många mer från de från här från det, eh, det krigstrappade Jugoslavien det blev alltså ett en, en kraftig ghettoisering. Och den här ghettoiseringen den har alltså då resulterat i som det som ghettoisering överallt resulterar i nämligen framväxten av tabben ghetto kultur som en konsekvens utav utanforskap eh, kulturkråkar eh bedröksberoende eh, i den här miljön som ju präglas av eh, den här situationen där växer eh, ungdomsbrotsligheten den växer alltså från en epidemisk eh, utveckling gick eh, är överraskande och eh, resultatet utan den här epidemiskt spridda bröt ungdomsbrötelär. De de de här människorna de de är dumma alltså de så så rekryteras till en kriminell livsstil. De förblir inte unga alltid utan de blir efterhand eh, vuxna brottslingar och de de är fixeras då i det här kriminella beteendet. De får alltså en vad man skulle kunna säga du har alltså en, får en kriminell identitet. Och resultatet av allt detta det är så det är det vi säger i ja och där sker hela tiden en ny rekrytering av nya unga och där och resultatet av den här situationen i den här getto framväxt eh som en konsekvens utav svensk asylpolitik och inflyttningspolitik det har då har det blivit den här den här extrema situationen extremt hög brottslighet enligt landskrivna men om det här det här sambandet är det är mycket tydligare och klarare hos ett fåtal politiker eh och mediemän får också kända samband. Eh nämnde man alltså ingenting var fallet inte på ett tydligt sätt. Så jag menar att det här i reportaget vi såg igår det var ett ett praktfärligt praktiexempel på den den den självcensur eh som politiker och mediemän får och lägger sig själv. Och i syfte att medborgarna som då får den här äh, rapporteringen att de inte ska, de ska inte riktigt kunna förklart för, för sig vad det egentligen handlar om. Därför att om de förklart för sig vad det egentligen handlar om och vad det har för bakgrund då skulle de politiker och de mediamänniskor som ju har hetsat fram den här situationen äh, och den här inflyttningspolitiken eh då skulle hon kunna komma att till att ta det i ansvar och ta mig med, för mig bara och det är men alltså inte intressant utan därför så låter man hela o, de här orsakssammanhängen äh, som jag nämnde försvinna i en dimma vad säger de detta Ja visst så är det ju. och vi har ju vana för detta för redan för 20 år sedan i varje fall genom tidningspiltidningen vårt Malmö vi skriar varning Och det gäller då inflyttningspolitiken och närläggningen av Barsebäcksverket. Vi har ju varnat för det. Vi har ju gått ut med oss här i nära radion ja. under alla dessa år. Och um, då, då, då, då är det ju inte konstigt att det blir så här. Att ett parti som Sverigedemokraterna, det hade du väl tänkt säga, men du fick inte med i det. Att de får eh, mellan 20 och 25 procent av rösterna i kommunvalet i Landskrona. Nej, det är helt enkelt med det. Ja, och sen försöker de andra partierna utstänga det. Och det lyckas det ju med, därför att de är ju ändå tillsammans större. Eh, och istället för att eh, göra något åt själva den politiska situationen så låter de ett sånt här eh, parti som Sverigedemokraterna växa sig så starkt. Mm. Och det är ju likadant eh, på andra håll i... Eh, Skåne och i Sverige att där görs inte något åt själva inflyttningspolitiken och här i Skåne har vi bara en kommun som kan äh, vara gladare för att det inte är någon Sverigedemokrater i deras kommunfullmäktige och det är ju välänge. Ja. Och välänge har ju också från början tydligt och klart sagt nej till den här inflytningen. Jag visst. Och då blir de då beskyldiga för att inte ta sitt ansvar och så vidare. Mm. Jag vem med det som ska bestämma vilket ansvar man ska ta? Det måste väl vara väljarna. Ja, det. Därför att det är väljarna som får ta och smela när ekonomiskt och socialt och kulturellt och religiöst och humanitärt och rättsligt och på alla sätt och vis tälde de vanliga väljarna. Jag visste det. Sån förta de ansvaret. Jag visste. Och och det, det gör de. Jag är väl ingen genom att rösta fram moderaterna i väljen 2067 i tajt. Ja, just det. Ja, och det hade det ju naturligtvis gjort i Malmö också, och så och Malmö Muratton hade haft tjänst i inställning som väl som värlingen med routerna. Ja. Och i landskrona hade Sverigemarknaden inte haft en enda plats. Nej. Nei, därför då hade de röstat på et seriöst parti Som utan att vara rasistiskt eller främlingsfientlet Helt enkelt konstaterat att det går inte Att ta emot så här många människor Från helt andra eh, kulturområden på så kort tid det, det fungerar inte, utan det leder till kaos i skolorna Och kaos på arbetsplatserna Och till en eh, brottslighet som inte går att hantera Med rimliga eh, insatser just det det är ja, den här kommunalrådet han sa också det att man måste låka tillbaka medelklassen då är liksom de så att egentligen få ut samma medborgarna så det måste vara samma eller så blir det rått. Då är nämina det ju om i en massa bostadsrätter men det är det kommer knappast att lösa problemet därför att eh, som en konsekvens utav den här är den här det här förfället som är ghettoiseringens eh resultat där där de blir det alltså bus i skolorna och eh då föräldrar eh som vill sina barn väl eh de ser till att de väljer mycket noga vilka skolor deras barn ska gå i. De vill ha sunt placera sina barn i, i i skolor som kännetecknas utav bus eh med mer utförliga deliga skolresultat eller svårigheter, det är möjligheter till goda göras i undervisningen. Och eftersom nu är landskrona har den här getokulturen den har så flyttat in och den har en stor utbredning och stort, stort inflytande och där de säkert också stor närvaro i skolorna. Då blir det alltså säkert mycket svårt att lokalkatteboka då ambitiösa och ärliga men får till till, till eh, landskrona eh, och det räcker inte bygga bostadsrätter därför att de här människorna de väljer bort landskrona ändå därför att de vet att flyttar de till landskrona kommer deras barn att hamna i de här skolorna som eh, som lå omsluts av utbildsliv eh så, så att det här det här problemet som har uppstått hos mig att resultat tog eh den här har ju har inte egentligen tänkt här och och, och förblindad framhetsfärinflyttningspolitiken eh utan föregående analys eller försöka sätta sig in i konsekvenserna. Eh det det är så mycket mycket svårt att reparera de här konsekvenserna eller vad tror du? Jo visst och då har du tagit fram exemplet Landskrona. Ja. Men vi kan ju eh hålla fast vid det bara ett kort ögonblick till i varje fall få nämna att Landskrona till befolkningsstorlek Eh, ungefèr som Vellinge, vi ska säga Nej, de är lite större, de har 40 000 invånare Ja Och eh, Vellinge har för närvarande Det var slutet av 2008 32 565 Ja Men eh, Vad De här eh, krafterna nu försöker Åstadkomma från Malmö stil Det är då sysvenska dagbladet Och socialdemokraterna I, eh, i tät förening mm. De tänker Öka antalet invånare I Malmö med jaade i ungefär hal 100 000 personer fram till 2030. Ja. Det är alltså 2,5 gånger så stort som Vellinge eller som Landskrona från närvaran. Ja. Om Landskrona har 40 000 så är det 2,5 gånger till så många människor. Ja. Och det är trots den utflyttning som sker varje år utav de här så kallade medelklassfamiljerna som de politiker i Landskrona var inne på. Ja. De flyttar allröfon mm -hmm. men äh, de ska ändå Östersunds befolkning med 100.000 invånare på den här tiden 20 år. Ja. Och det blir ju inflyttning ifrån Afrika och Asien. Ja. Plus äh, en äh, eh uh, som man vet är nu mycket ovanlig storlek på barnkullarna i vissa kulturer. Ja visst. Och uh, kinetikerna för uh, alla de här ehm uh, menifona där frågan om det är ju att de fångar i den hemska vidskepelsen i islam. Ja visst. Så här kommer det att bli en uh, en allra otrolig islamisering utav Malmö. Ja. Och och det är alltså framstampat och stampas framta Ilma Hajpalus och såna för att ta iväg med in äh, rösterna. Mm. Eh äh, 80 och merenda i Rosengård i flera distrikt talar skit tydligt as påk för sådana kalkylingen gå hem. Självklart. Mm. Och Schweiziska vi äh, vill försöka få ett äh, stort antal nya prenumeranter för att kunna har sin ekonomi reda då har man ju tidningen jord och så bara trycker man upp fler exemplar så blir det en marginalintäktseffekt som är väldigt attraktiv för sysselsättningsverket då blott. Ja, men detta detta alltså det de ekonomiska effekterna som genererar av stora inkomster till såsarna och sysselsättningsverket då blott. De intäkterna det är ju kostnad då för vanligt folk. Eh, det, det är folk där som får betala de här projekten och där får det ju så oerhört viktigt att det blir genomskådat och klarat och presenterat i genomskåna partiet Malmö stad radio. Just det. Alltså det det bevisar visar ju också att de här två faktorerna som nu har nämnt de blundar helt för konsekvenserna utav denna det är en massiv flytning från områden med helt annan kulturell bakgrund i Afrika och Asien. Ofta måste det sån regel muslimer. Ja. Och de, de blundar också för de erfarenheter vi redan har gjort. För de de trots att vi har gjort de erfarenheter vi har gjort och såna välfärdsskrönhet exempel på så kör de vidare ändå. Det är ju visst det hänt. Ja ja ja, nämen dit vet ju om det. Ja. Åh, de vet då man tar till att här pengarna in genom att folket betalar i sin okundighet. Ja just det. Och de kan då så känna kan räkna med ett permanent maktinnehav här i 50 år genom de 100.000 personerna som ska komma ifrån Afrika och här och sjön. Just det. Och så i svensk kan räkna med att deras ekonomi och slippa vad var Falita säger på ägarna allt han kan leverera in bild i koncernbidrag till hela Tenish koncernen. Torsdag. Eh jag kan ta ett annat exempel också på sydnitts rapportering. Det var den tredje i tredje nio, det var 3 på tag för men utställning eh som visades upp i Dunkos kulturhus i Helsingborg. Den är en utställning om Hans Heders våld. Och det där hedersvåldet, som det sa man, då berättar man då Det kan vara könstympning i islamiska länder Det kan vara våld riktad mot döttrar som pelar som inte följer islamiska regler vid valet av äktenskapspartner. Det kan också vara men, det kan också vara våld i, i välja i, i svenska familjer riktat mot kvinnor eh som i vanliga svenska familjer. Och alltså eh, budskapet, det här budskapet som reportaget och som utställningen i Dunkurs kulturhus ville förmedla det var att eh, det var att egentligen i grund och botten så är alla lika goda såg kön ut bara. Man kan alltså inte eh äh, följa på islamiskt våldmuttötr eh äh, som inte följer islamiska lagar vid våldet av äktenskapspartner. Och, och man man kan inte skilja det egentligen från vad det är svenska menns, vanliga svenska menns misshandel av sina fruar, utan det är äh, alla är i grundbotten, det intervjuar de, men det är i grundbotten alla är lika goda kavelsulter. Och den här kavelsutparteorin, den använder man då inom frågen väl det ofta förrättassejer upp äh, dramatiserar och problematisera de konsekvenser som äh, islams äh, makt tillväxt och, och ökade närvaro i det svenska och svenska samhället äh, resulterar i och menar man totalt miss har förstått det är att det är alltså en helt avgörande skillnad mellan islamistisk våld hela nat kulturellt eh, religiöst eh påbudet eh hedersvåld också det är våld som alkroniserade svenskar med där var mot kvinnor för att ta ett exempel eh och det, det, är det att i den islaviska hedersvåld det är alltså eh i islavisk jagna så 40 där finns ingen som helst stötte din om den nämner opinionen om att svenska mänskliga slavfredarbar. Eh så har jag så en helt avgörande eh, skillnad som den här utställningen missar och som reportaget också helt förbigick och det, det jag menar att det här har ju sett uttryckt på den här relativiseringen utav islams eh, framväxt och ökade inflytande i i det, i det svenska och samhället som då de här eh, då kretsar i det svenska politiska systemet Thomas Megas systemet som som då de, med den här relativisering som de eh, bedriver för att för att vi ska lugna oss och och och söka utvägar så att jag gick runt där bort där säger det ayu ala hen leika guda ja visst det när inställningen som den går ju tillbaka i alla fall till, till tiden före andra världskriget att äh, det är inte den ja det är, krigförande parter det har ungefär samma skuld till kriget och, och så gör ju på ja, det, äh, det var också ganska upprörande det här om dagen var väl igår till och med de i riksradion presenterade utställningen som forum för levande historia har nu om Kambodja i Stockholm. Ja. Eh där hörde man ju täljetur Jan Meyerdals kompisar eh ledde det hela. Ja. Eh och då hade de hade nog presenterat utställningen och Nadine Bauerna på tvisited försvaret för Jan Meyerdals och hans gäng. Ja. Men sen kommer de men så säger mig om det är därför att om någon annemann eller jag det Nej det är leda inte till någonting och ja men varför det här är ju en ohörd eh, katastrof för mänskligheten det som hände där uppe på 90-talet där. Mm. Och och även tidigare. Ja, men vi har presenterat Es, nu tänker vi inte säga mer om det Kommer Nej. de då att svara Nej, det. Så, så blir, det inte, blir det liksom bara Man vänder sig om och går vidare Och så var det inte mer med dig Och eh, du har den här Fredsrörelsen som då eh, Protesterar mot Vapenindustri ja. Utan att bry sig om om vapnen är avsedda För eh, attacker Eller om det är avsedda för försvar mm det en en enorm skillnad. Ja, visst det. Och då det. måste man ju har ju gett dem tänker de måste tvinga stila om de blir utsatta och där alltså anhör jag blir utsatta av fruktansvärt övervåld eller tänker de eh slå tillbaka. Ja. Och man kan ju då be dem att innan de svarar läsa ridinät skriven ut av eh, Wilhelm Oberg. Hej ja, just det. Han var ju från början radikal pacifist. Ja, visst har Men uh, under uh, händelsernas gång med Nazi-Tysklands uh, angreppskrig så ändrade han uppfattning och han menade att man måste göra motstånd mot önskan. Ja, just det. Ja eller eller det, det, det, det du berättade är ju ungefär detsamma att ja. de, de vill men de har andra avsikter de villna tog vi ju att islamska ta alwa och de stödjer sig i grunden på eh den del utav vänstern som tydligt och klart och öppet vill dig. Nej ja, visst. Det stämmer. Då ja. kan jag nämna det här också och Coxen här i i förruna ju där står så här det står ju i svensk skadobladet någon gång i somras det är där jag inne en herre som heter Rolf Tuveson, kristdemokraterna. Han är regionrådordförande i beredningen för integration och mångfald. Ja. Skåne har en befalla, förhållandevis stor invandrad befolkning som också står för en stor del av befolkningsökningen. Regionen präglas av en unik etnisk, kulturell, social och religiös mångfald eh tyvärr har vi inte det integrationspolitiska målen för ett, för ett tillräckligt genomslag i Skåne. Jag vill bara tar vissa delar då. Ja. I dagsläget har personer med utländsk bakgrund svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket skapar, konst, skapar kostnader för samhället och etnisk socioekonomisk segregation, en utrygghet som följd. Vi vet att eh, arbetskraftsbristen inom en snar framtid kommer att öka i den grad att företagens och regionens utveckling kan komma att hämmas. Fungerande integrationer har därför blivit en fråga om överlevnad. Vi behöver en brenda människa i regionen på, på arbetsmarknaden för att kunna upprätthålla välfärd och service. Och då menar jag att det här, den här argumentationen som Rolf Tuves som kristdemokraterna för, den, den har förts utav eh politiker, mediemän för som har krorrat den här den här inflytelsepolitiken och därför de har fört en mycket länge och det är bara det att den här den här arbetskraftsbristen som de målar upp eller håller upp som en hög ring någonstans upp långt upp över horisonten det nånting infunnet säger noll Och det så utomer det så att det är väldigt det är inte alls säkert att den behövt dog i infinner sig. Det så utomer det måste det vara ellers fel att ä, ä, acceptera en massinflutning av och få den utsträckningsmasket med, med hänvisning till en arbetskraftsbrist som kommer att inträffa någon gång i framtiden. Därför att medan vi väntar på den här arbetskraftsbristsituationen att den ska infinna sig, om den infinner sig är då hinna alla de här med information då inte behövs i arbetslivet och som inte går att placera där på i rimlig utsträckning de kommer att leva utanför skåpa bidragsberoende de kommer att getto i sig alltså vi kommer att så grundem siamråden som växer upp där som vi nu har konstaterat som ett betydande riskexponering för kriminell smitta vi får hela den där getu och utavskapsproblematiken som vi nu lever i lever med är vi inte på denna denna skem är och denna högering att den ska materialiseras i en verklighet nämligen arbetskraftsbrist och det det menar jag att tajmingen måste ju vara fullständigt vågsenig att, sl att släppa in och förena omfattningen noll Och håller ja. det förflutna medan medan vi väntar på någonting som kanske kommer. Alltså hela resonemanget är är, är alldeles fel och det upprepar stupiditet. Ja, och det är helt eh, befriat från kopplingar till verkligheten. Totalt verklighetsbefriad. Ja. Just det, jag tackar så mycket. Ja, tack väl Bengt. Ja tack så jättet att då återkommer du nästa torsdag så har vi ju troligen en gånga där. Precis så. Ja. Tack tack och synd det blir lite svår episod. Det tar Sverige besatt. Ja då. Ja. Tack hej, tack. hej hej. Hej hej. Det tackar vi Bengt för. Klockan är stack 9, du har lyssnat till Socialdemokraterna i Malmö snär radioinsändningarna fortsätter efter 9 fram till 10 då fortsätter vi också fram till 11 men det är i programmet 8 till 10 som blir repricerat under resten av dagen. Polisens utreds går över 1 miljard varav bricken i artikeln i Dagens nyheter nyligen det var kanske till och med i går. Ja, det här... Eh, ja, hi ha läsa upp hela artiklen, men det är ju naturligtvis beroende på eh, eller en eh, av eh, de här satsningarna som görs på olika håll, till exempel i Rosengård. Eh, det eh, innebär dels att polisens budget spricker och dels att trots att den spricker så kan man inte klara av brottsutvecklingen i exempelvis landskrona. Nu ska vi höra förlejner på 392. Hållå, hallå, ja det bara inte när då öppnas telefonen igen och här är många melodier att spela och det är då är viktigt att än en gång framme hålla rösta på Islampartiet kandidat Ilmar Repalud skriv dig på blanka valsedlar i kyrkvalet. Men innan jag går in på önskemål det Jonas skall vi passa på att hälsa Horst välkommen imorgon genom att lyssna till Tulpen aus «Tulpen aus Amsterdam, wo die Nordsevällen, Trink, Trink, Brüderlein Trink, in München steht ein Hofburghaus, Berliner Luft, Rosamunde och Circus Rent, i e et potpurei spelat utav Kirmesklanten. <fix> skland den hit på ett potti påskan och parti till Malmönas radio och prit ju che dina var och hemkomna nu det kommer ju tillbaka nu på sönda chef för dom spelar vi eh en sånger Roberto Leal jag hoppas han sjunger det är inte säkert vi får höra och den Melodien heter Melodienheter Javem Lisboa mm. que não me quer porque eu não valho nada ou então que eu não dou o carinho que você esperava ou até que cansou de esperar por mim de madrugada se disser que eu mudei que nunca mais aos cinema que eu não sei respeitar Seus desejos nem pelo Pra para dizer que te achei nosso caso já não vale a pena só não quero ouvir de ser que não me ama Eu soube de ser que não me ama mais Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te espero Eu te amo sem você amo sem você eu não sei viver se disser que entre nós não haverá jamais a mesma chamamba e depois do depois o silêncio de quem já não tem nada mais com dividir somente a mesma cama se que eu mudei que nunca mais fomos ao cinema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 Roberto Leal sjöng tjänsteförbjud och jag ser på skånpartiet i Malmö snarare då. Vad hände nittit 200? Väntar någon? Hallå hallå ja. Ja, hej, är det Inga Linn? Hallå Inga. Lil? Ja, hej. Jag kommer. Jag skulle säga tack. Jag skulle säga att jag var bort och, och rösta i måndags här bort i äh, pastorsexpensionen. Ja. Och det var bra och allting där och där var äh, där var äh, vad heter det? Blanka valskyltar där. Ja. Det var där ja, de ska ju liga ute i alla lokaler där uh, rökningen pågår ja. Men det var ju tråkigt att vi inte kunde få 700 av varje sort ifrån deras valnämnder. Ja, det var ja, Men uh, vi får försöka uh, klara av det i alla fall och där får börja alla som har möjlighet att uh, Jag har hämtat på pastors där de ligger framme i stelen lanka valsejlare och så kontakter oss så ska vi försöka då få dem överlevande Ja. Ja. Om de frågar där så säg bara att det ska handla städ tweak för omröstning så det kommer att äh, slipa det att äh, bli förbrukade där äh, där det är nu utan det kommer att användas i valet. Ja, det ska användas till utskick ska jag ja. säga. Ja, visst. Ja. Mhm. Men så var det i så att till äh, de där två små listorna som jag skickar med men lotta va. Ja. Ehm äh, alltså där underlag 1 kan för där är en alltså Med hans Juan Sibelius, va? Men ja. du, den kan inte vara med för han är död senare. Ja, ja, men... Så då kan den inte vara med. Nej, vi ska ta och titta på det senare, om, ja. om vi behöver. Därför att nu struntar vi ju i det här vegadesforbudet. Så vi svarar precis allting. Men jag vill säga det en dag bara till... Tack för allt ditt arbejde. Tack för allt ditt med oss i stor del. Ja, ja. Vis, ja. Ja, mm -hmm. Men det var ju rullat hur det var och röstar i den. Ja. Yeah. Ja, för hur du föllte här det är ju lite presentation i tidningar och radio och tv och kyrkval och tycker du du får någon Nej, jag jag det? har ingen tv och jag jag har ingen tv jag har inte lyssnat på det på sig själva när Nej, men nej man får inget uh, riktigt begrepp om det. Nej, det det är nej, svårt är, ju. Nej, det här i Malmö har det ju varit en väldigt vilovalla i många år med att man tag kunnat sköta uh, skötar kyrkan här där hade vi förlorat väldigt mycket pengar. Ja så ja ja ja. Ska det inte bara i islamikcenter som inte kan sköta det ekonomiskt utan lika dant här med kyrkan i Malmö. Ja. Men man får ändå inte någon riktigt nåt riktigt grepp om det när man läser reportagen. Nej, jag som sagt att jag har jag har inte tittat så där så att Nej. Jag förstår inte heller hur svenskan får ihop det där för att de ska i vår kyrkofullmäktige. Ja. Men där där är er inte någon som det står kyrkofullmäktige på. Nej, nej, där inte det ordan. Där är Ja, visst man, er... man kan rösta till man kan rösta till kyrkomötet. Det är er det som gäller för Skåne och i huvubbar. Ja. Og sen kan man rösta till stiftsfullmäktige det gäller ja. i Skåne och Blekinge. Ja. Och äh, till val till samfällda kyrkofullmäktige Det kan man rösta på, det är väl möjligt Det är det de menar då Ja så, ja Och så också då till slut val till församling Och det är den minsta Ja, det är församling ja, det, Alltså, ja, man, man, har, man har ju sina olika, olika församlingar ju Ja, där är ju, jag tror det är 16 församlingar i Malmö kommun Ja, där är ju här Ja, ja där är ju ja, det påminte i knopp eller här kanske precis men vi uh, kan ta några ja. några i högnar bunkerfluga i Riksfält. Fuchie. Ja, det är församlingar. Ja, husios och dras salor upp. Ja. Hyllje, Kirsebärskullarna ja. ja. och Limhamn också väl. Ja, jag vet det, det ja. ja. Ja. Och det kan man ju se i telefonkatalogen vad de har sina. Ja, det kan man göra ja. Expeditioner. Står där uppe avgat ja. ja. Ja. Yeah? Okej. Oh, Så so studier vid Harald Magnusson, symfoniskt mar. Ja, yeah, tack ja. Nu kommer den lite. Senare, yeah, ja, tack tack. Okej, hej hej. 39201, hallo ja. Vi är med där. Vi öppnar linjerna igen och hör Harry Arnold standby önskade ta Margit. Islandpartiet i Lemer Reipalu. Ja. <tryk> av Harry Arnold önskad ut av Margit och Benny ville höra någonting med Anna Mia Barweband. Och den här gången så blir det en inspelning som från början heter Misty. Men Anna Mia Barv kallar den Jag blir toski. Men först lite andra notiser jag ser här i Tidningen Världen idag, onsdagen den 9 september 2009, sedan 8, bland annat följande. Hotas till livet efter byte av tro. Muslimska Rifka blev kristen och vanärade familjen. Hittna regarifka Barry från Ohio i USA är på flykt från Kina för äldre. Själv uppger hon att pappan hotat döda henne för att hon lämnat islam och blivit kristen. Pappan hävdar att dottern blivit manipulerad av kristna och kräver att hon ska skickas hem. Och detta är ingressen Sen är det en längre artikel skriven ut av David Högfält På nämnda sida i tidningen Världen idag Och då ska jag också Redogöra för Det som vi kommer att skicka ut Till våra medlemmar och som också Finns på vår hemsida www.skanepartit.org Islam Även i Kyrkovalet Flera skäl ligger bakom Karl P. Herslows uppmaning till alla kyrkovalets tvekande väljare att på blanka valsedlar skriva Islampartiet och Ilmar Rejpalu. 1. Ilmar Rejpalu har ställt sig i täten för samhällets islamisering– en verksamhet han bedriver tillsammans med Sydsvenska Dagbladet 2. Sveriges kristna socialdemokraterns förbund Även kallat Broderskapsrörelsen Höll i år sin kongress hos Islamik Center i Malmö Som Torde har fått rejält betalt för lokalupplåtelsen 3. Förre ärkebiskopen KG Hammer har begärt mer utrymme för islam i debatten med mera. 4. Många röster på Islampartiet och Ilmari Palu ger de beslutsfattande organen eftersom rösterna kraschar så med ogiltiga och Palu därför inte kan bli invald. Moralisk anledning att inbjuda honom till presentation Av varför han vill till exempel Att endast islamiska politiska partier ska tillåtas i framtiden Att äktenskapsåldern för flickor sänks till nio år Att gifta kvinnor måste få finna sig i Att ha flera medhustror Att konvertering från islam till kristendom skall belägas med dödsstraff. Att spöstraff skall införas. Att endast halal slakt skall tillåtas. Att koranstudier skall dominera skolundervisningen. Antalet blanka eller ogiltiga röster i kyrkovalet framgår som skillnaden mellan antalet giltiga röster och totalantalet avgivna röster Alla avgivna röster bevaras inför eventuella påståenden om fel räkningar med mera Och så är jag också inkopierat och det finns också på vår hemsida Hur de här valsedlarna ser ut Val till församling Det är vita valsedlar Och där är inget streck i kanten Där skriver man då Islampartiet Ilmar Repalu Val till Samfällda kyrkofullmäktige Det är någonting Som finns i Malmö Där är valsedeln blå Och har ett streck I vardera kanten Och där skriver man Islampartiet, Ilmar Repalu. Så har vi ljusröda valsedlar som gäller val till stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige för vår del här avser Skåne och Blekinge tillsammans. De har två streck i vardera kanten. Och där skriver man på de blanka valsedlarna Islampartiet, Ilmar Repalu. Och det är ett liggenvallt i kyrkomötet som gäller Skåne och Sverige tillsammans. Där är tre streck i vardera kanten, de är gula. Och på de blanka valskilarna skriver man också Islampartiet Ilmar Reipalu. Och som jag har berättat ska vi försöka få ihop innehållet i det brev vi ska skicka ut till våra medlemmar nu fram till helgen så att Det kommer i början på nästa vecka till medlemmarna. Och då blir det också tillsammans med inbetalningskort för medlemmar vi efter nästa år 2110 där ligger timbetalningskort i. Och nu har vi det problemet att eh, vi får inte ut eh, 700 med såna här eh, blanka valscheblad utav vad deras sorter där är ju fyra sorter ifrån Svenska kyrkan valnämnd i Malmö. Vad därför ber jag en gång, alla som vill vara med nu och hjälpa till och stoppa islamiseringen av Malmö, som alla säger pågår med vild i hastighet var med och hjälpt till och detta, genom att besöka pastors expeditionerna hämta blanka valschellar där och se till så att vi får dem på skånepartiets kansli så ska vi skicka ut dem till våra Og skulle de fragaddag så sag at de er s kan vind och eh, med mindre antal kan då beräknas bli förbrukat i vallokalerna, så det breknass blive forådkat i valloukalerna så de inneønten og forändring for eh, självas fskakyr kans delvad det eller kostnad for val selag. Anna me barbebandeJ eh, bler hu se. 'ci Si quem veiden vire pot i ha Lei ha dit on en que hi mai. Jo pletivsin suport jo cerca. Fattar tjej I mitt huvud Sorar dek en melodi Bara vi börjar snacka lite grann Vad är de med mig? Jag blir tulsig Så fort jag ser dig Kanske du Bara flotar Med mig Det är lugnt Det är ändå Och okay. hej Jag trevs livet själv Inte i Kein fiel Ja fer na your thing corps Wu ifall non ting e ofay Fai for hundan sub tiu si so nyai e piti Hols kai o blay om non ting ke o snit Bara flirta Med mig Det mai llunt Det er en dom Och okay. hej Jag trets inte I skog På livet selv Inte heller Rent sker Jo fés pe Na jo ten cor Vui fa no en tingueu fe Fei fo un nan si som hii Va érem mai Jo obblé el teu si Sou fot, jo Anam a Barbband, ensske t av Beni jag blert husi. Iransk aell lt p en artikel i, även den i Fountain tidningen värden idag grundande 9 september 2009 på sidan 8. Palestina kan inte och får inte nöja sig med mindre än Israels utplånande. De hävdades nyligen i tre ledare artiklar i två ledande iranska dagstidningar ajian o kyumhuri e islami man vana förat usa och israel vill skapa en fred som förutsätter att staten israel ska få finnas kvar e islami upp mån ytterligare trappa upp sitt Och förkasta alla förslag som inte innebär att Israel utplånas. Något som man menar är inom rekhåll. Kajan anklagar alla araber som samarbetar med dem så och deltar deltar i fredssamtal, man kallar dem hycklare. Tidningen, det vill säga iranska regimen Hävdar att det endast kan bli fred i regionen Genom att Israel totalt utplånas från kartan Och det här är alltså en tidningsartikel i världen idag Onsdagen den 9 september, sidan 8 Och den här hemska antisemitismen Den finns ju även i vårt samhälle Ilmar Reipalu, han gjorde ju vad han kunde i våras För att stoppa publiken till de DC-matcherna Och han lyckades ju med det Det hade ju varit enkelt för Ilmar Reipalu att se till att Betalande publik kom Och fyllt läktarna Genom att vända sig till föreningslivet i Malmö som skulle kunna få köpa ett smära antal biljetter var det era förutsatt att de gav Eller sålde de här biljetterna vidare till personer som de kunde lita på Att de inte skulle se till med någon kravaller inne i arenan Men så gjorde han inte hade förlorade ju Malmö enormt på i annseende och förlorade även pengar och förlorade kommande yr råd till genom just Ilmar Repalus inställning som baseras på att socialdemokraterna i Malmö eh skaffar in rösterna från den islamiska delen av befolkningen. Och den beräkningen den har ju hittills visat sig hålla sträng och så är det mycket att inkomo alltså mer och mer att öppna sig för de islamiska ståndpunkterna och lämna då allt sitt arbete för skatteutjämning för beskattning så som vi har den här finns inte i islamiska samhällen och lämnar därmed allt jämställdhetsarbete tvärtom det kommer att totalt spolieras när väljarnas majoritet blir islamisk För en jämställdhet mellan man och kvinna det finns inte inom islam där måste kvinnorna underordna sig Och ni som vill vara med och hjälpa till Och hindra allt detta förfärliga Som nu pågår i Malmö Under Is Ilmar Reipalus ledning Delta i kyrkovalet Använd blanka valsedlar Skriv Islampartiet Ilmar Reipalus På dem Så han inför all offentlighet Kan framträda i de beslutande Församlingarna Och motivera varför han vill Allt här som jag har ägnat upp tidigare vad affin så mycket mycket majara som ingår i islam denna här väldet farliga mycket smittsamma eh psyko sociala sjukdomen som håller kvar de här samhällena i eh, förtryck och fattigdom Vi behöver ställa ett bevara vårt fria och värdstående samhälle från de här inflytande och hjälpa de människor i de här länderna som vill komma ur förtrycket och till friheten att hjälpa dem på den vägen. Men så är ju inte socialdemokraterna tvärtom, de är ju beredda att skicka Mång miljonbelopp per år Till eh, palestinarrörelsen Till exempel Och Ilmar Eipal och han har ju sett till att det har gått Många miljoner till islamic center I Malmö och han berömmer ju Verksamheten där Sverigebesöket önskades utav Bengt Jag fick telefon från broschen att det var illa med morsan och han tyckte att jag skulle fynda hem. Jag tog planet ifrån Rio samma morgon klockan 10 och var hemma kvällen efter kvätt över fem. När jag såg min gamla mamma grekatorar och jag stamma hon försökte Leo ville hålla min hand. Doktorn sa att det hänt vid busstationen när hon hämtat folkpensionen, slogs hon ned av tvännemodiga män. Att de sen fick några dagar i buren lär inte bota skallfrakturen och de lär redan vara i farten igen.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 Deras en Det finns syssta Jugoslavien, liksom greker och turkar här i vår handelsbol. Men mitt bidrag ska russelen. du jätte damen -el Ellen, mot Sverige som en trundra komo. Det som ligger dig i fatet är allt värre förbättrar med dina egna ungars i mafians nät. Och de knarkar svina nödorskäl Våra gamla sparkar dem i gäl Vad i helvete modersvea har du ställt till? Det är politiker som dig förrådde Och medias cyniker som stådde Kaos får dig att verka helt imbecil Rönt om en döm till Rönt om en döm till Rönt om en döm till Rönt om en döm till värje besöket övertörn kvistans kades utav Bengt. Slopade skattemärken sparar pengar. Ja, en liten notis gick autistningen med idag tostad den 10 september sidan 2. För närmare årsskiftet slipper fordonssägare att fästa ett kontrollmärke på registreringsskylten. Detta väntas leda till besparingar på 70 miljoner kronor. Ja, du undrar man ju varför det inte gjorts innan. Här har det tydligen betallts ut i order den 70 miljoner i rena kostnader för detta för att inte tala om alla feldkostnader, tidskostnad för bilarägaren och så vidare. Och där är mycket annat intressant också där är ett brev familiens egna ordet till förövarnar och det gäller den mördade Therese det hedrar tidningen mer tror att de ger utrymme för detta och inte bara utrymme för de här förövarnarna och deras reaktioner och straff och så vidare. Här måste vi alla tänka på familjen som förlorade sitt barn och vad det betyder för dem den eh, väldigt ett väldigt väl skrivet brev som riktas till föräldrarna utav fem miljen staven föräldrarna här jag ska säga blir tillfälle här på radion att läsa upp det. men först ska vi höra Ingalys önskemelodi Magnus Jonsonens symfoniska marsch <fört> fönishkmar framfördes på begäran utav Magnus Jonesson. Där var ett ganska mycket berättat om Shab och Saba-affärer på senare tid i massmedia och det har även längre artiklar i svenskska eller flout i svenska dagbladets näringslivsdel idag som kanske bringar svar på en hel del frågor. Eh den står på sidan 5. Idag torsdagen den 10 september och den artikeln är skriven utav Jonas Fredberg som är reporter och motsvarande redaktör på Svenska Dagbladets Näringslivsdel. Livsvektet ännu inte inom recall i rubriken. En avsiktsförklaring räcker inte långt. En ny är vandringen i höstmörkret långe till Lohnhus lån europeiska investeringsbanken för Christian von Kölnigs äge. På tisdag dras täckelshet för den nya 95-modellen i Saab just inreda monter i Frankfurt. Inför hela världspressen och Christian von Königsheg är inte dum. Han vet att om man inte haft besked om finansieringen av Saab-affären, alltså de 3 miljarder kronor som saknas och som staten inte tänker gå in med, här har han fått löpa gatlopp. Därför släpptes pressmeddelandet igår om att Beijing Automotive Industry B-A-I-C Tecknat en avsiktsförklaring att de går in som ägare i Königsäggrupp och lägger in pengar i Sava-affären Men pressmeddelandet är löst hållet och frågetecknen många Och då kanske någon frågar varför jag läser upp detta i Skånepartiet Malmö Snärradio jo, det är därför att det är viktigt att vi informera allmänheten om industrihändelser som har stor betydelse Även för vår del i Skåne och i Sverige Och också för att klargöra att vänstersidan i politiken är helt ansvarslös Vad gäller den ekonomiska politiken och sysselsättningsfrågorna de ville ju redan för länge sen att staten skulle gå med här Men den nu sittande regimen har hittills sagt nej De jonglerar inte med skattebetalarnas pengar På det vis som Mona Sahlin gärna skulle ha gjort Och då ska vi höra vidare i vad Jonas Fröberg skriver En avsiktsförklaring är inte ett bindande avtal Och många känsliga frågor ska nu manglas under mörka hästkvällar innan det kan finnas ett kontrakt Och framförallt, en avsiktsförklaring räcker inte för att Saab ska få det livsviktiga lånet hos Europeiska investeringsbanken Där sammanträder styrelsen den 21 oktober och utsikterna att Saab ska få besked då är, som det tycks idag, små Christian von Königsegg tror att en affär ska vara klar innan den första november Men räkna med att det kan ta längre tid Kom också ihåg att det är långt ifrån säkert att Saab överhuvudtaget får lån av EIB Eftersom det måste kunna visa långsiktig lönsamhet Något som inte varit solklart hittills Men Lotus Jaya, att affären går i lås och att eh, Baik, alltså Beijing Automotive Industry Group company verkligen går in med pengar i affären, var inneberde det då? För det får stå. Kunix Seker Group's ägare ger in med 720 miljoner och allt pekar på att Baik går in med minst det dubbla alltså eu avse att var konung seg folkets sejer kommer bek att bli en to en givande ägare det positiva rätt så ope kan få tillträde till den kinesiska marknaden som förste kvartalet i år gick om den amerikanska i antalet soldater för och doen Och det är viktigt att lägga märke till att den kinesiska marknaden nu, i räknat i antal sålda fordon, är större än den amerikanska. Bike har dag samarbeten med Hyundai och Daimler. Det har burit frukt för Hyundai som tillverkade och sålde 308 000 Hyundai-bilar i Kina 208. Eller, förlåt, 2008. Och för Mercedes som sålde 14 000 Mercedes-bilar Det finns alltså goda chanser att Sabar kan sättas ihop och säljas i Kina Men i Saab-fallet blir det annorlunda Saab blir i praktiken delägt av Baik som i sin tur ägs av delstatsregeringen i Peking Var sham ambitioner att bedriva arbetsmarknadspolitik i Trollhättan torde vara ytterst små. Därmed är de mycket intresserade. Därmed är de mycket intresserade av att få ny teknik till Peking. I klartext kan utveckling och produktion på sikt flyttas till Kina. Saab:s underleverantörer kan också tveka att leverera den senaste tekniken till kommande nya Saab-modeller. Eftersom de är redan för kopiering. Det var de kineserna som gjorde att Opels ledning inte ville ha Beijing som de ägare och valde bort dem i somras. Baix iver att köpa in sig i Saab har också en annan förklaring. Kinas ledning håller på att konsolidera sin bilindustri i dag spritt på cirka 200 tillverkare till Max 3 riktet stora med en kapacitet på 2 miljoner bilar per år och sedan fem biltillverkare som ska tillverka upp mot 1 miljon bilar var nu vill de tunggivande bolagen växa genom att köpa biltillverkare i väst för Beijing är det med andra ord växa i väst eller försvinna. Sedan de blivit bortmutade från Opel och nu verkar gå miste om Volvo, hittade de till slut Saab som nu griper kampaktigt kring det som antogligen är deras allra sista halmstrå. Och detta har skrivet ut av Jonas Fröbeide finns i Svenska Dagbladets Näringslivs Daily idag torsdagen den 10 september 2009 på sidan 5. Och vi får väl hoppas att lyckan står alla intresserade bi och spelar för dem och alla andra kära lyssnare. Karin Juel, lyckan. Mm. Du laudröm mom när sol vindar leka o lotta när cherli hildan asul har ei du du suris im faldrast blommen en los kur bi Så tar jag dig till brydig god För långa, rika, kärleksord kan lyckan kommer, lyckan går Den som du älskar, lyckan får Det sova i våra hjärta Det speda som vittat i livet So va drumam buren, mer sherliken friu blir damjiva. Poder i voriye tan. Poder por len habi kuda, til juv har jag dig till buldig och höra mig ska jag le kan komma som du älskar lyckan kom Jesus är god räddemann tibisor som bi sångar Nerwuras mo van kasova illetni katremarunga sü şeren gong kaldu minna han songen somlü furklong Nerwuras mo van Så tar jag dig till bryd i vår För långa rika kärleksår Och lyckan kommer, lyckan går Den som dig älskar Lyckan får Karin Hjul med lyckan Så har vi ett samtal här på 39200. Hallå hallo ja. Hej Stanley Lespette. Välkommen hit Lespette. Jag, Jag hörer något på nyheterna i Måsa. De har sagt det själv här med det flera gånger samma i samband med Urbarnas tal i citationen då i gårdkväll om sjukförsäkringen. Ja. Och så pratar man lite grann om stödet från Obama. Och det sjunker ju nu bland i Israel bland judarna han är inte populär längre för att man anser honom alltså som en svikare. Ja. Och eh, det kom fram i eh, nyheterna idag att eh, det var där nere i Israel där sitter två stycken som är det, det är Obama anhängare. Ja. Och eh, man anser eller jämför dem med såna som utvaldes av nasias sida som sen skulle ta och eh, ja, kalla in dem som skulle Sen till vidare till lägena Alltså förrädare Ja, så Så att äh, stödet i Israel Det sjunker Och de fortsätter ju att göra sina Bysättningar också De bryr sig ja. inte om att bärmas Vad han har sagt nej, nej. Så här blir det lite hör... konflikt Jag vet inte om du hörde Ja, Iran radio... ja Irania. Ja, det har stått i, i Iran är ju dags pressen mer eller mindre styrd av och här var det rena regeringsorgan ja. som krävde att palestinerna inte skulle gå med på någonting som inte innebar att Israel utplånas och det är klart att då förstår jag Israel varför ska de då avstå från att bygga och allt med det? för de, de är chanslösa om man resonerar på det sättet som Iran och Palestina gör och vill ja. så jag hade inte heller gjort någonting om jag hade varit dem Nej, och det är ju beklämmande med den här antisemitismen som nu håller på att växa sig stark igen och får ja. hjälp utav både tidningen Aftonbladet och Sveriges Radio TV. Ja. Och ehm um, Och har vi Ilmar Ilma skulle tillägga det är också för han stod faktiskt detta i det gjorde han i alla fall i Davis Cup-matchen. Ja, visst. Det var ett tydligt exempel. Ja, ja. Så det är beklagligt att det har blivit så att det man jag vet inte varför men det är Palestina vändet det blev väl på palmestid. Ja. Och sen har det fortsatt och det prats kritik nu då har det framgått kritik mot att Sverige skickar skattepengar ner till länder typ Palestina alltså var det inte gå till folket utan det gick till vapen. Nej, just det. Koption. Ja och eh, man hörs fram inte vet utan man får sätta in sig till att han styr bara hur sprider Paris. Ja ja. Vad ska det skicka pengar är det där då? Det fattar inte jag. Vi kan väl ha dem som våra egna pensionärer. Nej men det är ju en anledning till att vi bör göra oss kund självständigt. Ja absolut, absolut. Och jag så i Keyways skans kan tror jag det var att eh, det uh, var någon falang uh, i Europaparlamentet som ville ha ett regionalt att just Skåne skulle komma fram med och skulle vara ett självständigt inom Europaparlamentet Ja, yeah, så? Sure. Yeah daga av så skåna frågor bara eller märketiden men sen glömde jag bort det. Ja. Och um, det är folk som i längden ser så här tycker att uh, Skåne har uh, speciella frågor och uh, vi är olika svärger övrigt och uh, tycker att man skulle bilda ett särskilt regional Skåne i i uh, riksdags parlamentet. Jaha. Och det är väl någonting för oss. Ja det får du Om du har möjlighet så skicka gärna hit en, en kopia Jag undrar ja, Bengt han har ju också skånskan Jag undrar om inte det var i skånskan Jag såg det ja. Nu kastade jag min skånskan Nej kastade inte för jag går den till grannfrun För jag hennes sy svenska Men jag kan ju se om hon har kvar den Jaha det ja, det kan jag. Har där fräsen stått någonting om eh, kyrkvalet i Skånska lagbladet? Ja, det står någonting där har jag för mig. Ja, när har När det står ju mest om det här bråket. Ja, ja, ja, de har Ja, det de har förlorat, det det förlorat mycket mer till och med än vad jag i slämigt känt att ha gjort av mig. <laughs> ja. Ja, det är vad jag skulle säga Nej, för du har varit i Sysvenskan nu ett par dagar Men det är icke en fråga till någon av alla de här kandidaterna Vad de anser om islamiseringen i Malmö Nej, jag har inte sett någon av kandidaterna Eller någonting egentligen Jag har tittat, det. det enda jag har sett Det är tider på församlingar som står på det där. Ja, Jo, det är intervjuer idag i Sysvenskan Nej, jag har inte fått Sysvenskan idag nej. Men då får jag titta på det ja, innan nej, nej. vi går vidare Ska jag passa på att nämna att alla lyssnare Nu lyssnar till Skånepartiet Malmö Snärradio Och att de här båda timmarna 8-10 kommer i repris Efter klockan 11 mm. Jo då Det är ju viktigt att man framhåller Detta att uh, islamiseringen Kommer att betyda uh, Direkt att vi får en mycket Kraftigare antisemitism I Malmö ja, och det är till att beklaga För att det har pågått så länge Och det börjar ju med den här Radio Islamien Ja För många, många år sedan Och som gick under Socialdemokraterna Ja, ja Och de lät det pågå Sen blev det ju långt om länge stoppat Men jag tror det återbildades på något sätt ändå Och jag för mig Ja, det är ju på gången något liknande nu Med den här kulturpersonligheten Omar Du kanske hör talas om Ja, ja ja, han eh, har ju väldigt nära förbindelser med där med dramat han som den här Socialdemokraterns omhölje i de auditioneringen många många år. Och och, och han ska nu också försöka dra igång ett islamparti. Är det fruktansvärt? Det är ju Eller vad? Jag var ja, ifall ett antisemitistiskt parti, ett antisionistiskt parti till Hur och med. Hur kan man tillåta det? Ja, det är evident att ju konst att ju bojsheim domma aftom laudeskriverei och att svensk svensk radio TV får styras utav de som jobbar där och det vi styr det då i den här riktningen hela tiden. Det visar ju hallal programmen till exempel ja, här Mm. O det här äh, dras ju ut av brist på vänlighet i radio och tv när man hänskar. Ja, ja, titta i det och bara prisar här ser du på direktsänd när i den här lugna gatan. Det är kriminalitet var ju innan man gäng alltså. Ja. Och det var ju de som tidigare har varit med där som då skulle försöka vara något sorts väktare eller lugnare dem där i grabbarna men mm. polisen tyckte ju inte om dem för de gjorde in i det ju. De kom i konflikt med polisen. Jaha, ja, just det. Men, um, ja, det fungerar i alla fall inte. Men sånt håller man på dag ut och dag in. Och häromdagen såg jag en repris på det här utbildningsradion. Tionde ja. september. Åtta, noll och tio. Skåne med din solnedgång. Jag ska dig aldrig glömma. Hi swart as swa, honkun son, hi sa no le her se gemma, herligor tot op skoonte swaal, bi bu skuggens en al sol, vos storke ne her, van hierlig slag, aan burgans Trollen mest sett mange strid her fèl vel mange trolle der spiller våran kung som blir sin tennis og sin noll og trolle jung, i din sal var min at stelle se dertill ball og ridan way from trollens dal, med hurne po singrolla. Herr swens for dans, har forna tún, kring bor yarna odur länd. Tos vind och strustu. Och segor vin ur hurnen. Och herr Du gödeskolen vänst men går därst riden stod me vel bagungar se de skurna här er se mix din blick av blå hav vad se ven gunar se com vila på din vandringsstad. Här är ett jord i steden. Ur marken här, beslit och släp. Ta socker till ditt kafferrep. Och här, min vän, du får ett svep av hela skånska heden. Välsitta grävar nu som då I högeslagsige maken Men ingen gångare ser stå Och går med guldsabraken Och söner är från fortidsdar En gård som ett av herfars far Och storkarna farstan att kvar fem tusen orpotakan. God morgon, god morgon, kära lyssnare och välkomna till Skånepartiet Malmö snärradio. Torsdagen den 10 september 2009 klockan 8.00 Eva eh, Edvard Persson söder om landsvägen och Kalle Hanslov är programledare här fram till klockan 11 varav de första två timmarna fram till 10 kommer i repris efter klockan 11 och känner inte med direkt sändning idag men i morgon fredag ja då är det direkt sändning 8 till 11 det är jag som sköter den Och 14 till 17 då Horst beregnas vara tillbaka här i radion och på söndag åter till 11-vår då är Brit och Jersei igång igen. Eh här är eh, ett fax att gå igenom. Ja, jag läste upp det redan igår och chefen det så utom ett roligt vykort kort ifrån Lund. Förresten telefonnumren har hit. Som under alla direktsendingar Malmö 39200 Och 39201 Och det är er också idag Fresten premiär för Bengt Efter sommaruppehållet Som uh, Kommer då med ett inslag Som vi brukar Ungefär klockan halv nio Och ni som vill ringa Passa på nu innan För det tar väl en halvtime I alla fall med Bengt o man kan ju nu också önska melodier som man vill vi bryr oss inte om vetens vi har redan betalt rundlett i förskott för det här året. vi får inte regera på vilka verk den teje som vi skulle få låva spela och dessutom pågår ju dels valrörelsen för Närstar höstsaral med Naval och nu är vi ju mitt inne i kyrkovalskampanjen eh, och där är mycket att berätta om den. Därför struntar vi i vetes förbudet. Det går alltså bara att ringa för att önska valfria melodier här och naturligtvis för att vara med i debatten. Det är ju väldigt viktigt ämne. Eh, och vi håller ju också på att eh, skicka ut brev till alla våra medlemmar eh där brevet brukar vi skicka ut i november men det kommer tidigare det här året två månader tidigare beroende på kyrkovalet så behöver vi inte skicka två olika brev men det allt vad det innebär i portokostnader och alltihopa utan det blir ett och samma brev det här året Karl-Pe Härslöv angående kyrkovalet Kan vi ett till exempel Lund och kör rösta på Islampartiet Ilmar Repalu. Facksar en medlem i Lund och svaret är att ja visst kan man det det kan man göra i hela Skåne och i hela Sverige. Skiftet med detta är ju att det ska bli ogiltigt förklarat det de rösterna och att det ska bli många sådana och de rösterna de kastar sent utan de bevaras för framtiden för eventuella ytterligare utredningar om någon påstår att det begåtts något fel i samband med kyrkovalet så de rösterna finns kvar men de räknas som ogiltiga. Här i Malmö och iUMO och i Lund och i Göteborg och i Stockholm överallt räknas de rösterna som ogiltiga. Och det gäller också alla valen Valen till kyrkomötet Till stiftet Till samfällda församlingen Och till församlingen Alla rösterna räknas som ohiltja Och blir det då många Som uppkommer för var och en av de här Hallå 39200 Hej, Lars, välkommen ja. lite Du är direkt men, med på radion Tack, ja, men jag tycker det är lite personangrepp Och uh, jag säger så Islampartiet och Silmar Reipal och är den lite taskigt med han. Nej, jag. Jag, jag tycker här är EU har tagit med utalla välja var här som går i bredsjön och i täten för islamiseringen utav samhället utan att förklara vad det betyder för vårt samhälle. Med okay. att giftarsåldern sänks Till år för eh, Flickor och att eh, Kvinnor och fruar får finna sig I eh, att ha flera medfruar Till exempel Att eh, förbjuds ränteberäkning Han är ju ändå finanskommunalråd i Malmö Och måste ju begripa vilken oerhörd eh, Viktig roll räntan har i, i, I det ekonomiska Livet Och att eh, koranstudier kommer att dominera Skolundervisning Alltså hela samhället blir ju fördervat Okej. Okay. Ja, jag tänkte mest alltså han uh, alltså när man sa så personligt namn om det är, kanske är förbjudet så no. att skriva så Islampartiet och så Ilmar Repa eller till Noi, han, han borde ju vara tacksam för det Han tacksam för all reklam han får Och tacksam för att han kanske blir inbjuden Till Lundstift för att förklara Varför han vill förändra samhället Så som han nu gör Genom att eh, hela tiden eh, Tala positivt Om islam Och vara i islamic center Och berätta hur bra denna Var med i socialdemokraterna Där broderskapsrörelsen nu Försöker få för hela socialdemokratin Att bli så islamisk Det måste han ju vara tacksam för Så att en kan skriva sig utan att det händer Någonting, tror du? Ja, visst, det är klart, det är ju all, eller, Hemliga och fria val Även i Svenska kyrkan yeah, okay. så att, Och då går du in där på en Pastors expedition så eh, Är det ju valsedlar från alla de Nomineringsgrupper som uppträder Plus blanka valsedlar okay. Och då kan du Ta dem och sen gå in Bakom skranket där ingen ser vad du gör Där ligger en pena jag vill vart du kollat eh, i flera olika pastorsexplosioner och så där yeah. geera. Ja, det var allt det här. Tack så mycket. Ja, tack för att du ringde. Hej, ja, tack. Okej, hej. Vi tackar Lars för dig och kan önskade inte med någon melodi men det kan alla göra inte bara medlemsmaskonpartiet utan även andra jo, man kan altså rösta på det här viset Överallt i eh, de här kyrkovalen som pågår Och syftet är alltså att eh, De beslutande församlingarna märker Att här blir väldigt många Eller i alla fall ovanligt många Röster som eh, blir ogiltiga De räknas, vi vet hur många det blir Men det är ogilt, ja, och då kan det förmodas bero på att det är en hel som följer vår rekommendation Att skriva Islampartiet Ilmar Repalu Och eh, det gör vi alltså för att han går i täten för samhällets islamisering Och då bör de här församlingarna, till exempel Stiftet i Lund Inbjuda Ilmar Repalu och be honom presentera varför han vill detta nu Vè, l'Illema Reipal, så è intregut att vårt samhälle islamiseras. 392-100. Detta i er Margit. Godmorgen Margit, du veu er ute på radio nu? Ja, jag önskar Harry. Old. Ja, det er bra vi tar melodin med detsamma. Standby. Ja. Jo, Jag vet inte om du minns att jag sa en gång Att inga präster Inte ens påven kommer in i himmelriket Nej det kommer jag inte ju här Nej men nu säger jag det ja. Och så kan jag få göra tillägg Att inga läkare kommer hellre in i himmelriket För alla människor som de har förgiftat ja, Och jag har direktkontakt med Gud Det har haft det sedan 1978 ja, Men påven har det inte hej nej du, beh du, beh du behöver du behöver du tremmar om du nej det var ju uh, tacksam ja, ja men um, en sak sa jag också ja att uh, det har Gud sagt till mig att en sån kraft som du lämnar han aldrig till helvetet nej även om du är attis så tar han upp dig ja för en, en sån kraft och då tackar du ja. för dig så sa jag tacka inte mig tackar Gud ja, ja. och allt vad jag säger är sant ja ja, dò, Margit, ja, i du deltar... Men du, och... då passar ju uh, muslimerna bra ihop med våra prèster... Ja, det, muslimer, nej, de vill et syne Vi måste jo hjelpa dem ur den här Du hemske... kommer aldrig, aldrig, aldrig till omvända ja, ja, en muslim Jo då En sån kraft som ja och vi i Skånepartiet <laughs> ja, det, du? Ja, ja, du, ja, det, den frågan forstod öppen Ja, ja, men tack for dig Margit Ja, du, det... tar, begagnar vi tillfället att göra något åt situationen Ja, du, förstår, jag slåss varenda dag Ja, men du följer mig kyrkevalet nu, förstår jag Vi har gått ut svenskartyr. Jag tror jag då får inte lave, rösta. Men du får... Nej, nej, jag er mycket tacksam för. Men du får rösta Er eh? ja, De är ja, er ja. vi... ja, ja, ja. er som dig så rätt så. Är det inte mycket att vara Ja, det kan, får vi först slutar Det kommer att ske som blir inte har vi vill hoppas det Nej men, men nu, eh, det skulle bli ännu gott. Som. Ja, där ingen drömmar git att du ska få höra Herr Jan Olstendby. Det kommer du få göra om en liten stund. Nej, och du? Nej, jag kan inte säga men, Du jag har tänkt bjuda hit dig och, och berätta saker ting, ting. Det är inte läns han, han tror inte mig ändå. Nej, han har inte tid heller nu en tjej. Eh, nej, jag är halvdöd för många i oss sen. Ja. Utan det får bli en annan gång magit. Ja, tack, tack för den vänliga tanken. Fins ja, t'anke. Ja, t'anke. Det är Gud som s'aier det. Att bjuda hem Aise. Tack ska du ha. Men du, du, vi får fortsätta programmet. Ja, gör det. Ska du ha tack för att du ringde? Tack ska du ha. Hei. 392-01. ja. Oh, no, det är Benny. Det är Benny. Ja. Välkommen hit, Benny. Det är kul när man får Ja, visst. Men den står på dollarsedeln i en gärd with trust. Ja, har Men, du många, uh... do, många dollarsedlar? No, de ha jo jo amb repelutat. Ja, so. ja, ja, ja. Ja, då får vi väl försöka få honom att eh, bli inbjuden till stiftet och förklara sig. Ja. Yeah. Så att inte han blir anmeldt i dumkapitlet. Ja. <laughs> yeah. yeah. Nej. Uh, vi har ju en till som friar till uh, det så här uh, islamer och allt vad det heter. Det är ju Mona Salin. Ja, jo, ja. Och uh, hon hade nu uh, bevisstat en uh, begravning uppe i Stockholm då, jo. Men är det någon och det det står med tror jag och men där står också att med är det någon som har bevisstadion som de, de, de som lämnar inne i Stafanstorp och deras anhöriga. Men alltså för att så fort det gäller att få in lite röster och så så ja det är ju hyckel va. Ja ja från von Herner Seder och uh, nej jag vet inte var det är från Emil Marie Peluseder han kan, han kanske konverterar till Islam väl Nej från han säger det är en politisk beräkning Ja men då då, då är det ju som får man hyckleri Ja det är mycket möjligt Men uh, jag är an antingen är det där eller så håller han själv på att konvertera till uh, Islam Ja men det är inte hyckleri utan det är i dagens sanning att han har förstört hela Malmen nu under sina 15 år här. Ja, det är en fantastisk klubbare änåt, men samtidigt ställer han krav på eh uh, uh, stöolföretag och dylikt och den vanliga människan med att uh, själva jag har väl undan diplomatisk immunitet. Ja. Så hans väl ansvarsfrihet. Tror jag inte han gör, utan han, men tror att han går runt politisk immunitet för han hör ju det till det här maktpartiet Socialdemokraterna och det tror han alltid kommer att behålla makten. Men vi ska göra vad vi kan för att det ska bli en förändring på det. Ja, just det, För det inte, Vi kan inte ha den här lugnaktigheten i Malmö Där han går hela tiden Och påstår att eh, kommunen Går bra när den i själva verket Lever på flera miljarder va Varje år från andra kommuner En kommun går ju bra Om den kan drifta sig själv ju Ja, men det kan ju inte med Malmö Nej, och då går det väl inte bra Nej, visst, men han ljuger Hela tiden och därför får han hjälp Hela tiden och sütar sig i Svenska Dagbladet jag väl snackat uh, men alltså lede ut och när man ju märkte en skara och uh, de kallar det så här pengarna man får från andra kommuner för Robin Hood-pengar. Ja, så. Och är ja, det ja, man. <coughs> och eh uh, men det det hade ju det så här till små kommunerna de pengarna hade ju själv. De de hade till något eller de hade hade vela ta. Ja, visst. Och eh uh, Den är ändå så egentligen hur låtspelningarna har är så bra och det är väl inget alltså. Ja, och då säger Olmar Reipallet, jaha. Men det är ju inte ret dig att vi har en arbetsplats då i Vellinge och villingen borar i flytta eller de åker då in här och arbetar och sen åker dit i Barka mm. och så kommer skatten till Vellinge. Ja, men då måste ju frågan komma varför bor de i Vellinge och åker fram och tillbaka varenda dag? Ja, det är många som gör det. Ja, eller? varför bor de inte här i Malmö så de slipper eller de här resorna? Ja, då är vi ju inne på själva problemet. De vill ju inte bo i Malmö eftersom i El Maripa, du har förstört och fortsätter att förstöra hela den staden. Han kör jo selv ut ur befolkningen från Malmö. Ja, varfor, han kan jo fråga, du, Vellingebona, varfor de inte vill bo i Rosengård? Ja. Ja, eller varfor de inte vill bo i Södra Innerstaden? Uh. Ja. D alltså, det, det är han som har förstört staden med hela den här islamiseringen och kakolakiseringen. Ja, och allt annat brev. Ja, och Brötsliheten här och vi vi skrykningsarna. Hur går det förresten med dig ditt projekt om att eh, försöka uppbörksamma Brötsliheten i Lindängen? Lindängen? Nej, det var Julia. Hy ja, Julia. Ja. Ah, ja, jag ska jag ska eh uh, leta senare då uh, feinkutsar det faktiskt och uh, ja. ta ta ta dem uh, så att uh, vi ska ha ett möte nu på söndag klockan 10 på Bellevuepark. Ja ja. Och menar att uh, så att jag, uh, när jag när jag kommer dit där med oss har jag alla pusselbitar på plats och efter det mötet så ska jag ta kontakt med den som jag träffar i måndags och ja. uh, ge mitt slutgiltiga besked och sen så ska jag det väl sätta igång. Ja, här är ingen någon hårdbrutslighet i Valmevägfall. Ja och det sprider sig uh, Det är då, konnuls stål stål. Då kan man fråga, finns det någon liknande brötslighet i Vellinge och Luma och Staffan står på släta under och alla de här kanske kommer Nej ja, nej, det lugnar. Nej, jag har inte hållit talar som det i alla fall. Det... Jag var jag, jag var faktiskt på ett ställe i i Tyskland som såg, uh, rätt så reser oförstort ut men det vill bara en tidsfråga. Det var mellanhälden. Ja, ja. Så att uh, där levde en sån massa pers och annat brått och jag med en snickare man som bodde där. Väldigt fint att bo och uh, och ja. Uh, yeah.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 ja, då, ja, men där måste jag göra ett inlägg för att äh, äh, som student äh, får man en viss summa och äh, den, den den kan man fixa sig någån undan på. Ja, men... Och kan man kan inte leva något lyxsliva. För men... att äh, man får man, man kan få hjälp men det klaut äh, dom har några fel där så håll pengarna och och gå ut på fredagar och kanske smäller 500 eller 1000 spänn. Ja du klarar inte femma i sukta hela månader med så så men det det det är så man kan inte leva något lyxliv på de pengarna. Nej men du förstår att en stora del utav dig det, det är lån och det räknas inte in som inkomster när de räknar fram den taxerade inkomsten. Nej. Så den taxerade inkomsten dras ner och man har många studenter. Men det har ju lund och lunda och inte tapparte i skatteförmöga under de här åren men Malmö har gjort ner ifrån 97 till 87. Han har ju själv han har, han har ju själv talat varmt för Malmö högskola ju. Ja, visst, men det har de fått lägga ner i mera avdelningen ju. Det ja, jag gick faktiskt eh äh, jag behöver den eh äh, särskilt tänka för Halland till sömer att eh då då är ju inte så många i rim och den var väl ej för sig äh, för domvärden är ju bra va? för att äh, Men att normalt men kiss så blir ju också igen. Uh, ja, varför har man får jobba på såna utbildning? Inte ett dug. Jag naja. är ju ja, det blir socialsekreterare eller något annat uh, välsamvetepudra. Ja, man kan vara kanske bli mångfaldskonsult. Ja. Yeah! Men att uh, det det den den den kan jag säga rakt av att den blir det ingenting på. Nej, jag ser skillnaden på att ha flyttat hit folk ifrån Danmark och så jobbar de i Danmark och betalar skatt av dem jobbar svensk regler i Danmark. Och så får du Malmö inte någon inkomst ifrån dig. Mm. Nej, men var, varför uh, bodde man inte här och jobbade ja, här? Jag är där för att här är för lite jobb. Varför ska fan inte få ett jobb då? Mm. Nej, men det är utan... ju många, det är faktiskt många här för uh, framförallt från Malmö som också pendlar till Danmark. Ja. Just eh uh, jag ser förhop jag ser någon hel del här på där jag bor som uh, faktiskt gör det. Ja, men varför jobbar de inte här? Yeah, they, town, ja, det, det er totalt Ja, det er derfor, at det er ikke jobb med så highga løn og så, utan de tar hellre risikostnader noe et velbetalt jobb i Danmark. Ja. Yeah. Men det, det beror jo just på, att han, han har inte begrepet det, at en tétort har økonomiske fredelar, men da har er han spelat bort for Malmes del. Ja. Yeah. I Stockholm går det jo oerhört bra. Ja, Göteborg går bra, men Malmö, Malmö är alltså den kvarnsten som drar ner hela rikets skånor Sverige i djup i den ekonomiska avgrunden och därför gäller det nu att så fort som möjligt avsätta Ilmar Reipalu. Ja, det, det måste ju folk bli vakna för för det alltså det kan man ju liksom det, det måste man ju bara vakna för att han måste vecka. Ja, och då kan man vara med nu där i kyrkovalet. Jag måste skriva eh Islampartiet Ilmar Reipalu Blanke, ja, det kan man göra. Eller, ja, no. vad man vill, alltså. Och du, Benny, vad ska jag skriva upp för önskemelodi för dig? Ja, vi, vi får köra uh, vidare på Anna-Media Barbe för att uh, sen så kan det vara ett minneblott. Ja, ja, då kommer det... Och min... kan ta vad som helst, så... Ja, jättefint. Okej, ha en bra. Tack, hej, hej. Det tackar vi Benny för. Jo, jag ska också berätta dig att jag eh skulle försöka få tag på blanka valsedlar i går till kyrkovalet och det är ju fyra stycken vita utan streck, blå med ett streck, eh röda med två streck och gula med tre streck. Och där ligger ju såna valsedlar i röstlokalerna men jag tänkte här behövdes ju fler 700 utav varje sort behövs så jag vände mig fick tips om det på ett ställe vände mig till Svenska kyrkans valnämnd i Malmö och bad att få för Skånepartis räkning 700 blanka valsedlar utav varje sort men jag så det kunde de kanske inte direkt så bevilja därför deras antal var ju begränsat Men de skulle höra med valnèmdens ordförande Kurt Jakobsson Och han meddelade då via sitt ombud på platsen Att det gick inte han hade kontaktat vederbörande i stiftet Och vi kunde inte få så många valsedlar som 700 av varje sort För det tillät inte deras lager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 Men det argumentet räcker inte utan de står fast vid att vi skulle inte få 700 voltskädlare utav varje sort för att kunna stå på i brev till våra medlemmar. Och vad det då skulle gälla period ja, frågade dom inte och de herrar inte heller svarat på därför det har dom de inte med att göra. De har ju blanka voltskädlare just för att meni forsk kan kunna skriva det i vad de vill. Och det får dom de inte ta reda på det är ju hemliga val. Så jag fick jag Keyfon kyrkans hus i går där ligger ju nere i folk vet kanske Sjö sjömansgården eh gamla bredgamla han kontoret eh, i centrala Malmö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 Och då kan vi på det viset med idugt och träget och målmedvetet arbete ändå få ihop 700 valshela utav varje sort. Och vi, vi vill ju gärna ha dem här från Malmö kommun men det går bra att skicka även ifrån andra kommuner för som jag tidigare berättat så kvittar det därför de här rösterna kommer ändå att räknas som ogiltiga. Det viktiga är att det kommer väldigt många valshela när det står Islampartiet Ilmar Repalup. Så kan nogen overklage valget, og da får er de gå igenom alle valgshedlere en gang til, og da får de... Reda ut Eller kan i alla fall reda ut Precis hur många valsedlar som gick till Islampartiet, Ilmar, Repal Oavsett om det var En vit valsedel för någon församling I Malmö eller någon församling I uh, Osby Till exempel, då får de räkna dem där Och är det i stiftsvalet Så gäller ju både Skåne Och Bläkinge tillsammans Och är det kyrkomötet så gäller det ju uh, Skåne och Sverige tillsammans Så att de gula Och de röda vardschelarna, de kan ju användas överallt ändå i alla fall i Skåne och Blekinge så var snällare alla som hörde att och hjälpt till. Telefonnummer till till in till vårt kontor är 120212. När ni samlat ihop de här vardschelarna så ring till 120212 och berätta var de är om ni inte skickar hit dem.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 Happy days are here again limerick en tös i cirkusistan vars far var muhammedan chautil ilmar repalu jag är til chalu och juliga och karavan önskarhist tåb på kolla på kolla belas höjd Och det är Ulf El i Lund som skall där så tänk vart. Jätle tack för dig. Och den melodin har jag inte kunnat fina här. Men ever Tob har vi ju ganska mycket utav. Och den här gången ska han få sjunga med särskild tanke på fuglesång som nu bereder sig på att återkomma. Han ska sjunga kärleken i rymden. <tryck> Om kärleken sjunger var fågel sin son Om kärleken drömmer naturen O kanske han smyger till dig någon gång Vem vet i en dans i ett smil I etern i rinden, han på strån Han skjuter sitt Ulken drin ni de l'arcanju mitan Fast osyllig når jag i ditt öra Och smyger mig nära ditt hjärta jag känner Jag kommer dig än Och ringar ett budskap ifrån himlen Till jorden om du vill höra Vem den som söker just dig, Ta upp kärleken i rymden Då är klockan lite drygt halvt nio Det är torsdag idag Och vi ska i alla fall hängte med er Hallå hallå Jan Ja hejsan hejsan Ja hallå Bengt och välkommen hit Tack så mycket Jan eh, Jo jag såg på Sydnytt igår Jaha De hade ett reportage eh, där om Det handlade om eh, Landskrona Och man berättade där att eh, När den, eh, den här borgerliga alliansen Som nu står Landskrona de, Det är deras eh, va-löfte, de var att hon skulle minska iallafall arbeta för att minska brottsligheten i Landskrona som ju har, Landskrona har ju profilerat sig över eh, riket som en eh, mycket svårt brottsdrabbat stad och eh, men eh, då kunde man konstatera att man alltså inte lyckats med utan den eh, här brottsutvecklingen har fortsatt den, eh, kriminaliteten eh, eh, eh, är värre än någonsin i Landskrona Och landskraven är alltså en småstad men man har alltså en brottslighet som är som som en stor stad. Och man har alltså väl man har alltså förstärkt polisresurserna kraftigt i landskraven eh men det har inte hjälpt. Och då eh, frågar man sig, du frågar man då det bara till det kommunalrådet som eh som nu är här högst hänsett. Eh avråda broder på hand av då eh lite det mycket dim i för, förklaringar på det här så ja det det har strok den här kriminaliteten som har vuxit fram i eh, i landskrona det några så strukturella eh orsaker och en förändring av befolkningsstrukturen har önskvärd medelklassen har vänt landskrona ryggen och då ska man då komma till reda med att man skulle bygga flera bostadsrätter attraktiva bostadsrätter skulle man då kunna luka tillbaka med medelklassen. Men eh, alltså det verkar inte en verkliga orsaken till det här extrema tillståndet som i Glaalskruna. Eh det berörde man i, inte med på, på ett tydligt sett i varför man gav så mycket diskreta antydningar, men eh, man sa alltså helt tydligt klagade det här broder på. Och det var som jag minns det så det var bara landskrona någon eh, kring 1990. Eh utav eh, många industrinedläggningar och, eh, och det innebar att eh, människor som arbetade i landskrona så de här förlorade sina arbeten och de flyttade så att landskrona fick många tomma lägenheter. Och, eh, och det här var samtidigt som, som kriget i, i Jugoslavien pågick så det strömmar dina södra hör till kemen från eh, Jugoslavien. Och eh de här människor då hade man stora problem med att hitta bostäder till de här människorna men landskrona hade ju byggt många tomma hus där och så att det resultatet är tät att eh, migrationsråket är eh, placerade många människor som då kommer från Jugoslavien och inte minst eh, kanske i väldigt hög grad eh muslimer från Kosovo. Eh Albanerna för de placerande sig i lands krona. Och eh är det resultatet som sa den här stora placeringen utav så gott många mer får från de från här från det, eh, det krigsdrabbade Jugoslavien det blev alltså ett en, en kraftig etnisering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 Okej, eh, i den här miljön som ju präglas av eh, den här situationen, där växer eh, ungdomsbrotsligheten, den växer alltså från en, en epidemisk eh, utveckling, gick eh, överraskande. Och eh, resultatet utan att den är epidemiskt spridd ungdomsbrotsligheten, de här som de de ungdomar som då så här rekryteras till en kriminell livsstil, de eh, de blir de unga alltid utan de blir efterhand eh, vuxna brottslingar och de eh, de är eh, fixerade i det här kriminella beteendet de får alltså en, man brukar säga de har alltså en föran kriminell identitet och resultatet av allt detta det är så det vi säger i, i, i och där sker hela tiden en ny rekrytering av nya unga och där och resultatet av den här situationen i det här getto framväxt eh som en konsekvens utav svensk asylpolitik och invandringspolitik då har det blivit den här den här extrema situationen en extremt hög brottslighet i landskrona men Om detta alltså detta samband detta mycket tydliga och klara oddsag kring politikerna eh och mediamän från också kände det samband eh nämnde man alltså ingenting varförallt inte på ett tydligt sätt. Så jag menar att det här reportaget vi såg igår det var ett ett praktexempel ett praktexempel på den den den självcensur eh som politiker och mediemän för eh lägger sig själv och i syfte att medborgarna så då får den här rapporteringen att demetiska de ska inte riktigt kunna förklara för sig vad det egentligen handlar om. Därför att om de får klart för sig vad det egentligen handlar om och vad det har för behov konstod skulle då politiker och de mediemän som jag har hetsat fram den här situationen eh och den här inflytningspolitiken Då skulle de kunna komma Att ställas till ansvar Av medborgarna Och det är man alltså inte intresserad av Därför så låter man hela De här orsakssammanhang orsakssammanhangen Som jag nämnde Försvinna i en dimma Vad säger du de om detta? Ja visst så är det ju och Vi har ju varnat för detta för Redan för 20 år sedan i varje fall Genom till exempel I tidningen Vårt Malmö Vi skrev varning För och det gäller även inflytelsepolitiken och närläggningen ut av Barsebäcksverket. Vi har ju vanan att förlora. Vi har ju gått ut med då här i när radion, ja. under alla dessa år. Och, um, då några där själva. Och då då då är det ju inte konstigt att det blev så här att det partiet som Sverigedemokraterna, det hade du väl tänkt köja men du fick inte med dig att de får eh, mellan 20 och 25 ta rösterna i kommunvalet i landskraven. Nej, det fick du med. Yeah. Ja, och jag försäkrar dig de andra partierna utestänger dig och det lyckas det ju med därför att de är ju ändå tillsammans större. Eh och istället för att yra eh, något otskäl vad den politiska situationen så låter de som att eh ett parti som Sverigedemokraterna växer sig så starkt. Mhm. Mm och det är ju lika dant eh, på andra håll i eh skåne över i Sverige mm. att eh, där görs inte något åt eh, själva inflytningspolitiken och här i skåne har vi bara en kommun som eh, kan eh, vara gladare för att där inte är inte någon Sverigedemokrater i deras kommun för mig det är ju väl inget ja Och väljarna har ju också från början tydligt och klart sagt nej till den här inflytningen. Ja visst. Och då blir de då beskyldiga för att inte ta sitt ansvar och så vidare. Mm -hmm. Ja vem är det som ska bestämma vilket ansvar man ska ta i den? Det måste väl vara väljarna. Ja, därför att det är väljarna som får ta och smela ner ekonomiskt och socialt och kulturellt och religiöst och humanitärt och rättsligt och på alla sätt och vis, det är ju de vanliga väljarna ja, det som det. får ta det ansvaret. Ja visst. Och och det det gör de. Jag i väljen genom att rösta fram Moderaterna i väljen, väljen till 67 majoritet. Ja, just det. Ja, och det hade de ju naturligtvis åt i Malmö också, och så och med Malmömoderaterna hade haft samma inställning som väl som välingen Moderaterna. Ja. Och i Lunds krona hade Sverigedemokraterna inte haft en enda plats. Nej.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 just det det är vad jag den här kommunalrådet han sa också det att man måste låka tillbaka medelklassen då är liksom de som så att egentligen föds samman med de som då måste vara samhället till rygggrad. Ja. Och då eh, nämns det ju mig här med femtio bostadsrätter men det är det kommer knappast att lösa problemet därför att eh, eh, som en konsekvens utav den här är den här det här förfallet som eh, är ghettoiseringens eh, eh resultat där där blir det alltså bus i skolorna och eh de föräldrar eh som vill sina barn väl eh de är sätter till att de väljer mycket noggrant vilka skolor deras barn ska gå i. De vill ha sån att placera sina barn i, i i skolor som kännetecknas utav bus eh med det utförliga, dåliga skolresultat eller svårigheter, de möjligheter till goda i undervisningen. Och eftersom nu är eh, landskrona har den här getokulturen den har så flyttat in och den har en stor utbredning, stort, stort inflytande. De har nog säkert också stor närvaro i skolorna. Då blir det alltså säkert mycket svårt att nå katisbaka då han bifogades egentligen men få till till eh, Landskrona eh, och det räcker inte att bygga bostadsrätt och därför att de härifrån de väljer Botlandskronan ändå därför att de vet att flyttar de till Landskrona kommer deras barn att hamna i de här skolorna som eh, som lå omsluts av av beslöv. Eh så så det här det här problemet som eh, har uppstått och som är ett resultat utav eh den här har jag hört ju igenom tänkt här och och eh så blir det där framhäts här i inflytelningspolitiken utan föregående analys eller försöka sätta sig in i konsekvenserna. Eh det det är så mycket mycket svårt att reparera de här konsekvenserna helt och hållet tror det. Jo visst och då, då har du tagit fram exemplet landskrona. Ja. Men vi kan ju hålla fast vid det bara ett kort ögonblick till i varje fall för att nämna att landskrona till befolkningsstorlek eh uh, i Ugnie fär som Vellinge vi ska säga. Nej, de är lite större. De har 40.000 invånare. Ja. Och eh uh, Vellinge har för närvarande det var slutat 2008 32.565. Ja. Eh uh, men eh uh, vad de här uh, kafterna nu försöker östa komma från Malmö stad, det är då syssvenska det avbladet och socialdemokraterna i eh tät förening. De tänker öka antalet invånare i Malmö med ja det är ju det är ju vad i fallet 100 000 personer fram till 2030. Ja. Det är alltså 2,5 gånger så stort som Välling okay. eller som landskrona för närvarande. Ja. Om landskrona har 40 000 så är det 2,5 gånger till så många människor. Ja. Och det är trots den utflyttning som sker varje år utav de här så kallade medelklassfamiljerna som den politikern i Landskrona var inne på. Ja. De flyttar jo herifrón. Mm -hmm. Men äh, de skal enda öka stansbefolkningen med 100 000 invånare på den här tiden, 20 år. Ja, ja. I det blir jo inflytning ifrån Afrika O Asien ja. Plus en Som man vet en mycket Ovanlig storlek på barnkullarna I vissa kulturer ja, visst. Och kännetecknande För alla de här Människorna Det är frågan om det är ju att de Fångar i den hemska Vidskäpelsen i slav ja, Så här kommer bli en en alla det så uttryckligt islamiskt hyring utav Malmö. Ja. Och och det är alltså framstampat och stampas fram då i Malmö i polisosana för att de vill ha in äh, rösterna. Mm. Eh äh, 80 och mer än det i Rosengård i flera distrikt talar sig tydliga språk för såsana kalkkylingen hem. Ja visst. Och så i svenskän äh, vill försöka få äh, stort antal nya prenumeranter för att kunna jo sin ekonomi reda då har man ju tidningen jord och så bara trycker man upp fler exemplar så blir det en marginalintäkteffekt som jag ville ta attraktiv för svenskan uploadat. Ja liksom. Ja men detta detta alltså de de ekonomiska effekterna som genererar stora inkomster till Sociala och Svenskan uploadat. De intäkterna det är ju kostnader för vanligt folk. Ja, eh hej folket här som får betala de här projekten och därför är det ju så oerhört viktigt att det blir genomskådat och klarlagt och presenterat i genomskåna partiet Malmö stad radio. Just det. Alltså det, det bevisar visar ju också att eh, de här två f -f faktorerna som ni har nemnt, de blundar helt för konsekvenserna utav denna Eh den här massivt flytning från ä, områden med helt annan kulturell bakgrund i Afrika och Asien. Ofta måste sån regel muslimer. Ja. De, de blundar också för de erfarenheter vi redan har gjort. För de de trots att vi har gjort de erfarenheter vi har gjort och så när det gäller svensk krone ett exempel på så kör de vidare ändå. Ja visst. Ja ja ja, nä men det vet ju om det. Ja. Åh, det vet du bara att här drilar pengarna in eh, genom att folket eh, betalar i sin okunnighet. Ja just det. Och eh, de kan då så känner kan räkna med ett permanent maktinnehav här i 50 år just det. Eh, genom de 100.000 personerna som ska komma ifrån Afrika och Asien. Just det. Och Schweiziska kan räkna med att deras ekonomi och slippa behöva förlita sig på ägarna utan kan leverera in bidrag till hela tysk koncernen. Just det. Ja, jag kan ta ett annat exempel också på sydnysär rapportering. Det var den tredje i tredje nej, det var tre portar för en utställning eh som visades upp på Domkans kulturhus i Helsingborg. Och den är en utställning här om hedersvåld. Och det där hedersvåldet som det som man berättar om det kan vara könsstympning i slaviska länder, det kan vara våld riktat mot döttrar som pjäla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 eh skilja på islamiskt våldmöt trä eh som inte följer islamiska lagar vid våldet av äktenskapspartner. Och, och man man kan inte skilja det i en synform då i svenskamäns vanliga svenska menns misshandel av sina fruar utan det är alla är i grundbotten det är inte vi då med att vi heter det är i grundbotten alla är lika goda kavelser. Och den här kavelsoupteorin den använder man då i den frågen väl det dufta förrättassejer och dramatisera och problematisera de konsekvenser som i islams makt tillväxt och, och ökade närvaro i det svenska svenska samhället resulterar i och men vad man totalt missar och har, inte alls har förstått det är att det är alltså en helt avgörande skillnad mellan islamistisk hedersvåld elandet kulturellt eh, religiöst eh påbudet eh hedersvåld också säga det är våld som alkoliserade svenska män utövade mot kvinnor för att ta ett exempel eh och det det är det att i den islomiska hedersvåld det är alltså eh påbudet i slavisk lag och det är ett, dessutom ett resultat av tvingande eh traditioner i den isländska svären och familjer som inte försvarar i isländsk lag eh genom de här våldsetjanorna riktade emot eh till exempel döttrar och ofta döttrar eh de förlorar sin heder i i i i släktens ögon i den isländska omgivningens ögon medan de här med dem ut eh värdel och till exempel de svenska män som slå slå kvinnor i sina husstror eh då med det det det alltså strider helt och hållet mot svensk lag och det det skrider strider och det som det ser ut av emot den allmänna opini, opinionens uppfattning där finns ingen som helst stöd inom den allmänna opinionen om att svenskamänskens lag föredrar mig eh så det är alltså en helt avgörande skillnad som den här utställningen missar och en reportage det också helt förbigick. Och det det jag menar att det här är jag så uttrut på den här relativiseringen utav islams eh, framväxt och ökade inflytande i i det, i det svenska samhället som då de här eh, då kretsar i det svenska politiska systemet Thomas media systemet som som de den här relativiseringen som de eh, bedriver för att den att vi lugnar oss och och och försöka i grunden borde se hur hur er alla egentligen lika goda kansler Ja, visst är er den här uh, inställningen som den går ju tillbaka i alla fall till uh, tiden före andra världskriget att uh, det det de, ja det de krigförande parter de har ungefär samma skuld till kriget och så ju. Och det var också ganska upprörande det här om Dawn var väl de, de, de i presenterade utställningen som forum för levande historia har nu om Kambodja i stor körden. Ja. Eh där hörde man tillhör Jan Meyerdals kompisar eh ledde det hela. Ja. Eh och då hade de presenterat utställningen och dine Bauerna påtvisat försvaret för Jan Meyerdal och hans gäng. Ja. Men sen kommer de men så säger mig om det är därför att om någon annemann eller det är det Nej, det är inte till någon ting och ja men varför det här är ju oanhörd eh, katastrof för mänskligheten det som händer också på 90-talet här. Mm. Och, och även tidigare.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 det är, det är en enorm skillnad. Ja, det här visste du. Och då måste man ju fråga dem, tänker de må så att ska jag ställa om de blir utsatta och deras anhöriga blir utsatta för fruktansvärt övervåld eller tänker de eh slå tillbaka. Ja. Och man kan ju då be dem att innan de svarar läsa ridinät skrivet ut av Wilhelm Uberg. Nej, ja, just det. Han var ju från början radikal pacifist Ja, visst har Men under händelsernas gång Med Nazi-Tysklands angreppskrig Så ändrade han uppfattning Och han menade att man måste göra motstånd mot ondskan Ja, just det ja, och och det, det det du berättar här det är ju ungefär detsamma att de, ja. de vill men de har andra avsikter. De villna tog vi skatt i Slaviska. Taualvor och de stöder sig i grunden på eh den del utav vänstern som tydligt och klart och öppet vill dig. Det är ja, visst. Det stämmer. Ja. Jag, jag kan nämna en annan såk hooksen här i i förruna i och där står så här det står ju i svenskadåbladet Nobel kungens sommarstid där det är en han har smet då Rolf Tudesson Kristdemokraterna han är regionråd i beredningen för integration och mångfald. Ja. Eh en befålla en förhållandevis stor invandrad befolkning som också står för en stor del av befolkningsutvecklingen. Regionen präglas av en unik etnisk, kulturell, social och religiös mångfald eh tyvärr har vi inte de integrationspolitiska målen för ett för ett tillräckligt genomslag i Skåne. Jag bara tar vissa delar så ja. idagsläget har personer med utländsk bakgrund svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket skapar, konst, skapar kostnader för samhället och etnisk socioekonomisk segregation, vilket uttryckades som följd så ni vet att eh, arbetskraftsbristen inom en små framtid kommer att ökat i den gröda av förtågns och regionens utveckling kan komma till hands fungerande integration och därför blir det frågan med överlevnad. Vi behöver att berända mänskor i regionen på på arbetsmarknaden så att kunna upprätthålla välfärd och service. Och det menar jag att det här den här argumentationen som är röd tudes som Kristdemokraterna för den den har förutsatt av eh politiker, mediemän som har förordat den här den här inflytandepolitiken och därför de har fått henne mycket länge. Och det är bara det att den här den här arbetskraftsbristen som de målar upp eller håller upp som en hög ring någonstans så upp långt upp över horisonten. Det nånting infunnet sig är noll. Och dessutom är det så att det är, väldigt, det är inte alls säkert att den överhuvudtaget infinner sig. Och dessutom är det, måste det vara alldeles fel att acceptera en massinflytning av människor i den utsträckning som har skett med, med hänvisning till en arbetskraftsbrist som kommer att inträffa någon gång i framtiden. Därför att medan vi väntar på den här arbetskraftsbristsituationen, att den ska infinna sig, om den infinner sig det då hit nu alla de här människorna så nu inte behövs i arbetslivet och som inte går att placera där på i rimlig utsträckning de kommer att leva utanför skopa bidragsberoende de kommer att ghettoisera så vi kommer att få grundomsorgsoperationer som växer upp där som vi nu har konstaterat som eller, betydande risk att utsättas för kriminell smitta vi får hela den här getton och därför ska också problematiken som vi nu lever i lever med i väntan på denna denna skem är och denna högering att den ska materialiseras i verkligheten nämligen arbetskraftsbrist. Och då, då menar jag timingen måste ju vara fullständigt vansinnig att, sl att släppa in med och för den omfattningen nöll och ja. och i det förflutna medan medan vi väntar på någonting som kanske kommer. Alltså hela resonemanget är är är äldeles segt och det uppebärstudiet. Ja, och det är helt eh, befriat från kopplingar till verkligheten. Totalt beverklighetsbefriat. Ja. Just det. Jag tackar så mycket. Ja, tack själv Bengt. Ja tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Då återkommer du nästa torsdag så har vi ju troligtvis igen gångar då. Precis ja. Tack tack. Skönt mm, att du vill dra Sverige besök. Vi tar Sverige besök. Ja. ja. Tack, hej, hej. tack. Hej hej. Hej hej. Det tackar vi Bengt för. Eh klockan är strax 9. Du har lyssnat i Svenska underrättelseunderrättartidningsradio sändningarna fortsätter efter 9 fram till 10 då eh, fortsätter vi också fram till 11 men det är programmet 8 till 10 som blir repricerat under resten av dagen. Polisens underskott över 1 miljard var rubriken i en artikel i dagens nyheter eh, nyligen det var kanske till och med igår. Ja, det här Ja, hinner inte läsa upp hela artiklen, Men det är naturligtvis beroende på Eller en Av de här satsningarna Som görs på olika håll, till exempel i Rosengård Det innebär dels Att polisens budget spricker Och dels att trots att den spricker Så kan man inte Klara av brottsutvecklingen I exempelvis landskronor Nu ska vi höra Fala in på 39201, hallå hallå ja Det var där internet, då öppnas telefonerna igen Och här är många melodier att spela Och det är då viktigt att än en gång framhålla Rösta på Islampartiet Kandidat Ilmar Repalu Skriv det på blanka valsedlar i kyrkovalet Men innan jag går in på önskemelodierna Skall vi passa på att hälsa Hårst välkommen imorgon Genom att lyssna till Tulpen aus Köln Tulpen aus Amsterdam, wo die Nordsee willen, Trink, trink Brüderlein, trink, in München steht ein Hofbräuhaus, Berliner Luft rosa munde und Zirkus rent, in e Ettpur Paris spielt der Dov Kirmesklanden. i ett potperi på Skånepartiet i Malmö Snäradio. Och Britt och Joss Heidi lär var hemkomna nu. De kommer ju tillbaka nu på söndag. Särskilt för dem spelar vi eh, en sång Roberto Leal. Jag hoppas han sjunger. Det är inte säkert. Vi får höra heter, melodien heter Jovem Lisboa. Musik mm. sei me disse que não me quer porque eu não valho